Mm-hmm. A helyzet a következő, hogy hétkor felhívom Tálas mert, mert szíves szívesen ez egy korhatáros műsor. Kurva régen beszélgetünk Ukrajnáról. Most az fontos, mert fontos talán, hát végül is ez egy szubjektív dolog. Egészen addig, amíg tehát szubjektív és objektív, mert ugye Egyfelől van egy érzet, másfelől van egy sor dolog, amely effektíve más most, mint korábban volt, de hogy mennyi minden más, és hogy az milyen szubjektív érzetet okoz, ez emberenként más és más. Biztos van olyan ember, aki minden nap beszél róla, és van olyan, aki egyáltalán nem. Nem hiszem, hogy nekem átlagolni kéne. Minden esetre egy szóvin 107-től tálas Péter... Nagyjából 741-től Hajnal Miklós, 825-től Füriás Balázs, 9 órától kisavrus. ez a mai menetrend. Most pedig óhaj-sóhaj panasz van, nagyjából van 8 perc, vagy körülbelül 8 perc, vagy 8 perc se vagy egyáltalán. Ha valaki beszélgetni szeretne velem, már nem tudom miről. Ez egy pontos meghatározás volt. Szeretnék, ha megmondanám, hogy ma hanyadika van? Hogy én is tudjam? Hát olyan nagyon nem akarják, de attól függetlenül elárulom. Ma 2022. április, már nem sokáig, 21-e van törtök. Jövő héten az utolsó áprilicsi törtök lesz, ha megérjük. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. 061 712 42. Ne felejtsék, hétfőn, az 25-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokáljában, este fél nyolctól. Ha elegen leszünk, beszélni is lesz miről. Ha nem leszünk elegen, akkor is lenne miről beszélnünk, de tételezzük fel az első esetet. óhaj panasz, süt nap, de hideg van, 5 fok, van ahol 3, van ahol 6. So love and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, had to be the standing of the year. You were around, a, a katonai József színházban a fű című darabot. Előtte a melankóli láttam. A héten még megyek színházba, remélhetőleg majd lesz, miről beszámolnom. Kérdeztem, hogy a pál fiúkra van egy a katonában kérdeztem. Jöttemben, keltemben, jártam a Váci utcában, és mondtam, hogy a második emeletre van korszat ezt mondták. Karzatra van egy, és egyszer láttam a diktátor című darabot a karzatról de úgy kéne fogalmaznom, hogy egyszer nem láttam a karzatról a diktátort civil darabot mert mondta a pénztáros, hogy oké, okay, rendben van, távol van a színpattól ilyen már volt Stevie winwood és Erik clapton is Bécsben paromi messziről láttam, de láttam őket ilyen apró gyufa figurák voltak de a diktátor című darabot azt nem láttam. Ugye Siklós Máriáról beszélnek annak kapcsán hogy a Nemzeti Színházat úgy terveztek, hogy bizonyos ülésekből viszonylag nehéz látni a színpadot. És hát nem tudom, hogy a Vikszínház karzatát azt hogyan tervezték, vagy kire tervezték, vagy ezt valaki átalakította. Honnan a diktátort nem látni. Lehet, hogy más darabokat látni, kicsi az esélye. De köszöntem szépen a pálutcai fiúkat Nem szerettem volna megnézni a karzatról És már is 6 óra 58 perc van Egy telefon belefér Aztán Ha nem fér bele, mert senki se hív Akkor én fogok telefonálni A beszélgetéseket egyébként Nem forszírozom, csak Sajátja volt van És lesz felteltően kísérleti műsor utolsó adást a Kelyi Én nélkülözöm a beszélgetéseket, ha nincs hozzá partner, akkor természetesen így most nem fogok átülni oda, hogy beszélgesse saját magammal. Elég hülye vagyok, hogy még hülyébben csináljak magamból, erre jelen pillanatban magamban nincs igény. Just smile and say hello. Na no, még egyszer. Küldtem két kérdőjelet, de arra se jött még egy felkiáltója se, egy poncs és egy pontos veszős Igen. Hagyjunk egy kis időt neki, János. Valaki úhajt bekapcsolódni a műsorba egy telefon erejéig, amíg összeszedi magát Tálas Péter. Önöknek reggel mennyi idő kell ahhoz, hogy emberformájúak legyenek? Hogy változik ez a korral? Ez például önmagával egy beszélgetési téma lehetne. emlékeznek arra, hogy 5-10-15-20 évvel ezelőtt milyen gyorsan kapták össze magukat, és most, persze aki most 20 éves, az 20 évvel ezelőtt nem kapta össze magát sehogy sem. Skype is, úgyhogy hagyjunk időt. Senki nem meséli el, hogy mennyi időat kapjam össze magát? Hány éves mennyi időat kapom össze magam? Fogmosás, arcmosás, dezodorálás, kölni, ruha, kávé, igazítás, semmi? Nem muszáj. Nem kényszer a -e, kejfejön, Csi. Jó reggelt. Mennyi idő? Most már hallak. Aho? Eltűnt. Mennyi idő? Jó reggelt, Azt írja valaki, aki nagyjából egykor veled, 20 éve 15 perc, ma másfél óra? Uh, hát ha utazós üzemmódban vagyok, akkor fél órán belül, bőven, tehát mondjuk 20 perc alatt meg tudom csinálni, hogyha kényelmes vagyok, akkor olyan 45 perc. Hogy változott az idővel? Hát hosszabb lett. <síns> Negyed órán belül azt hiszem, hogy, hogy fiatalkoromban negyed órán belül végeztem. Visszasírod, vagy így van rendjén? Tök mindegy, ha a visszasírod se jön vissza. De, ez kurvára, nem. ez van is ez így van rendjén. Örülök, Több a... magamra, mint akkor. Örülök, hogy nem a pincében vagy, Hogy sokkal jobb a viszonyok. Följöttem. És a hangulatodnak is örülök. Wagner Tibornak épp elég oka van arra, hogy rossz kedvű legyen, de ezt itt most nem részletezném. Wagner Tibor azon kevesek egyike, akit megszereztem a KFJ Jancsi által, és még nem vesztettem el. Aki egyébként SMS-t hagyott, azt szintén megszereztem a kejfejancsi által, és nem vesztettem el, de vele nem jött létre olyan szoros nexus. Van-e egy nő is, aki betelefonál hasonló témában, is, aztán felhívom Tálas Pétert, aki talán, aki velem egy idős egyébként, vagy egy év van közöttünk, annyival lett fiatalabb. Van-e nő, aki vesz arról, hogy mennyi az elkészülési idő reggel, és mennyi volt 5-10-15-20 évvel ezelőtt, függvényében annak, hogy hány éves most? 061 712.42. Egy percet adok rá. Mármint, hogy befusson a telefon. Lávas Péter már jelzi egy van Senki? Nincs egy árva nő? Most nem a státuszát tekintve árva, hanem hogy aki adná a hangját. 061 712 42 a süket lett volna eddig, és most meghallotta a telefonszámot. Először? Másodszor? Senki többet? Hmm. Nők nem vállalják a korukat. Jelmes, ja, akkor hívjad létszíves. Várj egy pillatra, várj pillatra. Jó reggelt! Jó reggelt, én 68 éves vagyok. Régen nem tudom mennyi idő volt, de három gyerekem van, úgyhogy biztos nagyon gyorsan elkészültem. És de most? most fél és egy óra között van. Mennyi fél? Fél és egy óra között most, hogy elkészülök. Oké, okay. Mi, minek a függvényében kb. fél óra vagy egy óra? Hát, hogy itthon vagyok, vagy például túrázni megyek, hogy túrázni. Köszönöm, elszólított bennünket, Tálas Péter. Jó reggelt! Jó reggel. Köszönöm, Köszönöm szépen. Régen beszéltünk. Igen. Ha azt kérdezem tőled el nem ítélhető módon, fővárosi hanyagsággal, hogy mi a helyzet? A kettőnknek nexusára voló tekintettel akkor válaszolsz, mert kicsit olyan az egész, mint mintha ez a három nap, hogy ugye minden csoda három napig tart, Ugyanakkor ez az elhúzódó háború azért nagyon sok mindenre kihat, függetle attól, hogy arról beszélünk-e vagy sem. Én azt szeretném, ha elmondanád, mint egy orvos, hogy függetle attól, hogy a beteg egyébként vagy a páciens mennyire törődik az egészségével, te mit látsz a vizsgálatok alapján? Hát én azt mondom, hogy mit látunk, mert ugye amikor én beszélek, akkor általában azt használom fel, amit a, a kollégáim mondanak. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy az első szakaszban mondjuk azt, hogy Oroszország semmiféleképpen nem tudta megvalósítani azokat a céljait, amit kitűzött. Az, az biztos -e, leg... se, hogy te és az oroszok ugyanúgy látták-e, vagy ti, ha tetszik, és az oroszok ugyan, ugyanúgy látták-e ennek a háborúnak a céljait? Yeah. <laughs> A, igen, annyi biztos, hogy el akarták foglalni például Kijevet. vagy legalábbis mondjuk azt, hogy ha nem is akarták elfoglalni, de a Zelenszki kormányt mindenféleképpen meg akarták buktatni, ezt ráadásul úgy akarták megtenni, hogy körbefogják Kijevet is valamilyen módon, hát valamilyen eszközzel, vagy valamilyen, hogy mondjam, fellépéssel, hát elfogják, megsemmisítik, bármit mondhatunk, és azt lehet látni, hogy Kiev körüli Ostromgyűrűt felszámolták az oroszok, és egy mások szakasz, vagy mondjuk inkább azt, hogy egy második szakaszt indítottak nagyjából két nappal ezelőtt, március végétől a két nappal ezelőtti időszakig tulajdonképpen ezt a, ezt a második szakaszt készítették el elő és most csinálják meg, amit valószínűleg kezdeni kellett volna az egész történetet. A kezdeni egy... kellett volna az ugye idézőjelben van, ez mit jelent, hogy kezdeni kellett volna? Tehát a kezdeni kellett volna az azt jelenti, hogy 21-én úgy indult az egész történet, hogy elismerte ugye Putyin a szakadár köztársaságokat, uh -huh. és a szakadár köztársaságok területe kapcsán uh -huh. kijelentette azt is, hogy a szakadár köztársaságok úgynevezett alkotmányos területét, tehát eredetileg ezek a köztársaságok két megyére akartak kiterjedni, Luhansk és Donetsk megyére, aminek a 40%-át 40 tudták csak elfoglalni. Ténylegesen, és ez volt ugye a bejelentett történet. Azt mond meg két... Péter, mert nem jelentéktelen, hogy Luhansk és Kijev között hány kilométer van, mert én azt feltételezném, hogy nem kevés. Nem kevés, sőt, hát bevallóan szintben megfogtál, de hát elég jelentős távolságok vannak, hiszen az egyik a keleti végeken, a másik nagyjából, mondjuk azt, hogy, hogy Ukrajna felező vonalán található, elsősorban Északon. Tehát azt Gondolom egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen ez a négy helyszínen való támadás az első szakaszban, ez egy stratégiai hiba volt. Ez 600 kilométer. Hát akkor köszönöm. Tehát 600 kilométer az egy iszonyú nagy, hogy mondjam, távolság. És, és ugye hozzá kell még egy nagyon fontos dolgot tenni, hogy ráadásul nemcsak, hogy stratégiák elhibázott volt ez a, ez a, mondjuk azt, hogy ez az ez a, a ostrom, vagy ez az első szakasz, hanem azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag ennyi, nagyon rövid háborúra készültek. Annyi, ugye a háborúra való készülés, az abból, azt abból lehet látni, hogy mekkora erőket, mekkora készletet, mekkora ellátmányt viszünk oda, és mennyikor ellátmánk készítünk fel eh, ahhoz, hogy, hogy, hogy, hogy megvalósítsuk a célunkat. Na most és ugye két dologban, vagy minimum igen. kettő, de lehet, hogy több. Egyrészt ugye van Ukrajna náci és van egy terv Ukrajnával rövid és hosszú távon, és van egy ugyanilyen terv az Unióval és a NATO-val. Erről ma mit gondolsz, és aztán megyünk vissza a frontra? Mi a, volt az eredeti elképzelés? Az eredeti elképzelés az volt, hogy tulajdonképpen azzal, hogy megakadályozzák Ukrajnának a, a nyugat felé való elmozdulását, rákényszeríték a nyugatot arra is, hogy tanuljon ebből az egész történetből. És, Mit tanuljon, és, Péter? Az, hogy ne bővítse tovább a NATO-t és ne bővítse tovább. Három mondatot független attól, hogy erről is beszéltünk már. Mennyire látod elhibázottnak, vagy mennyire látod nem elhibázottnak Ukrajna közelmúltját a tekintetben, hogy mi mindent lengettek be nekik, és mi mindent nem, e, mekkora bűne van Amerikának, az Egyesült Államoknak abban, hogy ez a helyzet létrejött, mert ugye ezek olyan narratívák, amivel egyébként egy látszólag vagy alapvetően tudatlan ember nehezen tud mit kezdeni, jóhiszeműen elhiszi, vagy kritikával fogadja, de ettől az ismeretei nem lesznek hirtelen bűvek. Az tény, hogy Oroszország tiltakozott a NATO, NATO bővítéssel szembe. De az is tény, hogy a NATO nem kezdett mondjuk azt, hogy háborút sehol a Oroszország. szemben. Egyáltalán kö... gondok Ukrajna beléletére, az ottani belpolitika alakítására, ennek a nyugati befolyásolására. Minden hibázott en... volt, nem volt elhibázott, nem lehetett ezt sejteni, vagy ez kívül esik a te nem, azt gondolom, hogy ez a, arról szól, hogy a modern, eh, hogy mondjam, a modern. Eh, demokrácia állu, export. Egy demokrácia általában mondjuk azt, hogy eh, a modern állapok a saját modelljüket szívesen exportálják, vagy legalábbis nagyon többen szívesen. Hogyan sikerült ez mind mostanáig Ukrajnában. Azt gondolom, hogy Ukrajna e, tulajdonképpen mondjuk azt, hogy, hogy fellázadt az ellen, hogy az oroszokhoz tartozzon, orosz érdekszférában tartozzon, hogy Oroszországnak egyfajta pufferzónája legyen, ami egyébként az orosz politikát... Hát, minden mondjuk az azt az fellázadás. Hogy miben? Ez az Vajdan volt, ez még 14-ben volt. És gyakorlatilag a 14-es politikatól kezdve Oroszország az én megítélésem szerint rossz politikát folytatott. Ma a felmérések azt mutatják, hogy, hogy tulajdonképpen két-három generáción belül nem lesz olyan, Uh, ukrán társadalom, ami ne lenne orosz ellenes. Miközben alapvetően ez volt az egyik fő célja Oroszországnak, hogy valamilyen módon visszafordítsa Ukrajnát. Ha ha ez elképzelhető? Nem képzelhető szerintem ám, hogy visszafordítsa, az képzelhető el, hogy valamilyen területeket megszerez Ukrajnából, amit most próbál, és azokat próbálja pacifikálni, de az is hosszú idő lesz, mert valószínűleg az ukránok tulajdonképpen a kezdet kezdetétől egy ilyen, nemzeti felszabadító harcotnak tekintik ezt az egész háborút. Ezt, neki, ezt nézi, vagy ilyennek tekinti a, a politikai vezetés, ilyennek tekinti szerintem a társadalom jó része, olyan, tehát hogy mondjam, olyan, még akkor is, ha, ha mondjuk mind a, két, mind a két fél a, a mm, kommunikációjával, manipulálni akar, akkor is egészen megdöbbentő uh, arányok jönnek ki például arra vonatkozóan, hogy mit gondolnak az ukránok uh, uh, erről a háborúról, ennek a háborúnak a megnyerhetőségéről. Függetlenül attól, hogy hol élnek Ukrajnában? Uh, Független attól, hogy hol élnek Ukrajnában gyakorlatilag, sőt, inkább azt mondanám, hogy függően attól, hogy hol élnek Ukrajnában, ez a háború gyakorlatilag orosz-ukrajnában zajlik, ennek a háborúnak gyakorlatilag orosz-ukrajna áll ellen elsősorban. Mi ez az orosz-ukrajna? Az az orosz-ukrajna, ez a kelet-ukrajna. Tehát ne, aki, ahol az orosz nyelvűek általában e, jobban megtalálhatók, e, és ugye a nyugat-ukrajna, ami, ami inkább e, ukránajkú. Menjünk, menjünk egy pillanat, nézzük meg erőviszonyok szempontjából, hogy mi most a helyzet, és aztán visszamegyünk a frontra. Nézzük azt meg, milyen állapotban van ma, április végén, vagy a második har vagy a harmadik harmadában Oroszország, milyen állapotban van Ukrajna, milyen állapotban van az Unió, milyen állapotban van az Egyesült Államok, illetőleg a világ. Mert azért azt lehet látni, vagy azt érzékelem, ez egy sokkal pontosabb kifejezés, hogy... E én ezt érzékelem, de én ezt nem értek, csak valamit összsűritek. Az az, hogy ebben a skanderben ha ez egy megfelelő kifejezés, talán igen, talán nem, azért mindenki nagyon fárad. Ez alapvetően biztos így van, de azért amit itt látni kell, szerintem az a következő. Most tartunk kb. 56. napjának ennek a háborúnak. Erről a háborúról mindenki azt gondolta, beleértve az oroszokat, hogy egy héten, legfeljebb tíz napon belül befejezik az oroszok, akkor a különbség volt számszerűen az orosz és az ukrán erőviszonyok között, hogy ezt szerintem mindenki így, így gondolta. Ehhez képest tulajdonképpen az bizonyosodott be, hogy mindaz, amit önmagáról állított Oroszország, hogy ő egy olyan katonai hatalom, amely mondjuk az, hogy a többpólusú rendszerben egy pólus képző, hatalmi tényező. Ez az Oroszország, ez gyakorlatilag nem képes lenyomni be, legyőzni Ukrajnát. Ennyi idő alatt nem tudja legyőzni. Ennyi idő alatt nem tudja, mi több. Azt lehet látni, hogy nagyon komoly nehézségei vannak. Emellett azzal is számolnia kell, hogy tulajdonképpen az eddigi legkeményebb szankciókat vezette be ellene a nyugat, vagy a nyugat egy része. Igen, a nyugat igen, mert alapvetően vannak, akik egyébként ez nem csatlakoztak, de, de a, a, a fejlett technológiákkal, a pénzügyi rendszer... Ez így van, de mennyire viseli meg ez a nyugatot? A nyugat alapvetően most egy olyan most egy olyan hát periódusban van, amikor kihasználja azt, hogy a nyugatot alapvetően sokkolta az, hogy egy atomhatalom egy egy önmagát pólusképző tényezőnek tekintő meghatározó hatalom, hát egy ilyen durva háborút indított. Oké, okay, de közben az ember ez... arról hall, hogy milyen problémákat okoz Hollandiában, vagy Angliában egy átlag hollannak, vagy egy átlag britnek, aki nincs, hogy adott esetben meghatározzák neki, hogy hány fok lesz majd a szobájában, mert eddig ez rajta múlott, most pedig ajánlásokat mondanak neki, az ennek energiapolitik alakulásának függvényében. Erre gondolok, vagy erre is, amikor azt kérdezem, hogy van Nyugat-Európa. Én azt gondolom, hogy egyelőre jól van Nyugat-Európa, mi több azt látom, hogy tulajdonképpen Nyugat-Európa követi, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan döntéseket hoznak a nyugat-európai hát, politikusok, amiket a nyugat-európai közvélemény elfogad. De ez Na... gazdasági válságot okoz-e, hiszen erről is van szó? A gazdasági válságot nem gondolom, hogy okozna, tehát azoknak az országoknak, akiknek van pénzük, ilyen meg például a németek, azok alapvetően át fogják vészelni ezeket a hogy mondjam, ezt a helyzetet, a britek is át fogják vészelni, ami fontosabb szerintem, hogy, hogy tulajdonképpen Oroszország ki lesz közösítve, és Oroszországgal megszakadnak a kapcsolatok. Ő, csak ne felejtsd, el, hogy múltkor is ugyanezt mondta, tehát e tekintetben nincs változás, és közben az egész mégis tart, és az ember mindig hal valamit, ami azért befolyásolja a véleményében. Ez így van, de azért ha megnézzük, akkor, akkor most van hat mm, szankció ö, elrendelve, és amikor legutóbb beszéltünk, akkor volt négy vagy három ezer, tehát azt kell látni, hogy De azt, azt olvassa az ember, hogy egy milliárd ö, eurót kapott, remélhetőleg jól emlékszem, Ukrajna támogatásképpen, ö, miközben 30 milliárd, tehát annyit kapott, ö, Uh, miközben naponta kap 1 milliárdot az olajért uh, Oroszország, hogy hát ezek olyan aránytalanságok, amelyekről nehéz megfeledkezni. Ez igen, ez így van, tehát a, a, az olaj a exportját azt nem sújtja, különösen inkább azt mondom, hogy... Nem farizeus szok... ez, Péter? É, nem gondolom, hogy farizeus. A, a nyugat vagy inkább azt mondanám, hogy Európa, amely leginkább függ a, a, az orosz olajtól és gáztól, hozott egy olyan döntést, elsősorban egyébként Németország, hogy ezt a támogatást, vagy ezt a függőséget, ez egész egyszerűen meg fogja szüntetni, kerül amennyibe kerül. Ezt egyébként is meg akarta szüntetni, de most gyorsabban fogja megszüntetni. Ez perspektívikusan. Egyrészt azt jelenti, hogy Oroszország néhány éven belül nem fog tudni exportálni, mert nem fogja senki vásárolni Európában a földgázt. Ben biztos Kettő, vagy? Kettő, biztos vagy? Általában azt gondolom, igen, ezt ha az Európai Unió szintjén eldöntik, akkor előbb-utóbb ez meg fog valósulni. Naivitás a részemről, az, hogyha azt mondom neked, Péter, ha mi ketten összeveszünk, akkor ágytól-asztaltól válunk el, olyan nincs, hogy időnként ágyban és asztalnál is együtt vagyunk. azt gondolom, hogy egy olyan gazdaságilag integrált társaságban, mint az Európai Unió, ez állati nehezen tehát hogy mondjam, az együttlépés az egy Kényszer lesz. De csak már. azt kérdezem tőled, akivel valamikor sokat beszélgettem, hogy azért itt milyen mértékben van együtt elvi és gyakorlati kérdés. Egyelőre együtt van, ö, azzal természetesen, hogy a szankciók nem arra valók, hogy ezt a háborút megállítsák. Ezt a háborút más módon próbálja elhúzni, megállítani, vagy befejeztetni Moszkvával ö, a szankciók mellett. Iszonyú mennyiségű fegyvert kap ö, Ukrajna. Tehát azt látni lehet, hogy ö, fegyvereket is egyre egyre komplexebb, egyre nagyobb darab fegyvereket, egyre, egyre fajsúlyosak. De azt áruld el nekem, hogy egy kívülálló, aki ezt nézi, aki azt hallja e, innen és onnan, hogy egyébként ez mennyire e, forró terület a tekintetben, hogy ez belefére e, a különböző megállapodásokba, vagy sem, és hogy Oroszország egyébként milyen szankcióval fenyeget abban az esetben, ha e, légtérzár, ha a repülőgép, és közben ugye a légtérzár nincsen, de repülőgép alkatrészekről, tankokról, a legkülönbözőbb dolgokról, a lehet hallani, és az ember kapkodja a fejét, mert egy olyan kívülálló nem győzöm hangoztatni, mint én. Az egyik pillanatban még azt hallja, hogy tankokat nem lehet, a másik pillanatban azt hallja, hogy alkatrészeket, aztán tankokat is, és egyáltalán nem ismeri ki magát, és fogalma sincs, hogy minek a függvényében alakul vagy nem alakul ki egy harmadik világháború, amit senki nem akar, vagy lehet, hogy valaki akar, de én nem tartozom közéjük. Továbbra is orosz ukrán háborúról beszélünk. Én nem gondolom, hogy Oroszországnak érdeke lenne ezt a háborút olyan módon eszkalálni, hogy itt mondjuk egészen más, akár most mondjuk akár más országokat, és akkor nem a NATO-tagokat, mert a NATO-tagok megtámadását az, az egy teljesen különálló dolog, hanem nem nato tagokat. Oké, de Péter, azt áruld el, fegyverexportba mi fér bele, és mi, mi nem, mert az egy most nem érti, hogy fegyverexportba mi fér bele szerdán, és mi fér bele csütörtökön, mert azt gondolja, hogy ez nem szerda és csütörtök függvénye. Azt gondolom, hogy a fegyverexportban minden belefér jelenleg. A páncélosokat, ha tudnak olyan páncélosokat előteremteni, és most kimondott a harckocsikra gondolok, most már ott tartunk egyébként, hogy, hogy tulajdonképpen migeket fog kapni Ukrajna. Tehát ebben minden tekintettel arra, hogy az egyik, az egyik hát fél ennek a háborúnak a legnagyobb fegyverexportőr. Hát ne felejtsük el, hogy Oroszország egyik legnagyobb bevételét a fegyverexport jelenti, és ez az Oroszország egyébként maga is fogja magát, és különböző konfliktus. Jó, de területet. nem szeretnénk nevetségesé válni, de akkor túl sokat exportált, hogy nem maradt otthon semmi, hiszen arról van szó, hogy az ember azt hitte az elején, hogy rakétával az egészet elintézik, és szárazföldi csapásra nem is lesz már szükség. Ehhez képest egész másféleképpen alakult. Milyen az a szovjet export, amikor egyébként ez a háború azt mutatja, hogyha ez egy nemzetközi vásár lenne, hogy nem biztos, hogy én ebből az arzenálból szeretnék válogatni? Hát azt lehet mondani, hogy alapvetően a felkészültsége az orosz haderőnek hagy had, had, had kívánnivalót, és ebbe beletartozik egyébként az, hogy van sok de a harckocsik egy része ugye békeidőben alapvetően raktárban van. Ezekből a raktárokból kihozni, letisztítani, újra beindítani és a többi, és a többi. Ez egy sokkal bonyolultabb történet. Ráadásul amit szoktunk mondani, hogy nem járt együtt az orosz haderő reform a, a, a haderő Élőerejének, humán erőforrásának, műveleti kultúrájának a reformjával. Ez azt jelenti, hogy ha a modern eszközökből eladod, a, mert korrupt, vagy eladod a, a, az üzemanyagot, az ugyanúgy nem fog működni. Ha egy, ha egy harckocsiból eladod a motort valakinek, mert az valamilyen másra akarja felhasználni, akkor nem fog működni. Egyet, de kalocsai emlékek. Szovjetunió után Oroszország hanyadik fejver exportőr a világban. Azt gondolom, hogy első-második szokott lenni, az utóbbi időben szerintem az első. Hadd kérdezzek eh, a két csárt, tele... utóbbi idő, második, mert az Amerikai Egyesült Államok az első. Vajon most, ebben a pillanatban is exportál -e Oroszország fegyvereket, hogy háborúban el? Egészen biztos. Egészen biztos van egy csomó olyan dolog, amit, amit jó pénzért megvesztek, és amiből ami, ami bőségesen van neki. Van egy csomó dolog, ami kevésbé van neki, amiről rászorulna az importra mondjuk, mondjuk úgynevezett okos vagy intelligens bombák és, és rakéták, tehát amik, amik ilyen a célra ráirányítható és, és manőverezhető rakéták, nincs neki elég, de, de nem ilyeneket ad el alapvetően, hanem, hanem, hanem mondjuk légvédelmi e, hát ütegeket, ss 300 asokat 400-asokat, e, amit viszont nem kell most használnia tekintettel arra, hogy a legkevésbé mondjuk az ukrán légierővel van gondja, ami ugyan létezik még. E, tehát én azt gondolom, hogy egész egyszerűen azt kell látni, hogy a, az oroszoknak tartaléka, meg, meg eszközei, meg talán emberállománya is van még, de ezeknek a mobilizálása iszonyú energia, iszonyú pénz, iszonyú idő. Tehát azt kell látni, hogy nem véletlenül mondja egyébként hogy erre a második szakaszra, és ezért nagyon sokak szerint kapkodva indítják el, hogy a, a, a Putyin, hogy, hogy május 9-ére a győzelem naprára hát be kell fejezni, és valami eredményt kell felmutatni, mert egyelőre itt vagyunk 55 nappal, vagy 56 nappal a háború kezdete előtt, és nem tud hazamenni, még ha be akarná fejezni, sem tudna olyan dolgot felmutatni, amire azt mondanák otthon, hogy na igen, győztünk. Van olyan technika, hogy az ember dolgot úgy tegyen tönkre, hogy addig rázza, amikor alkatrészek meglazulnak, aztán szétesnek, hogyha ez egy jó példa, azért ha rossz példa, akkor kiegészítve ez az egész, ami zajlik ott, mennyire rázza szét a világot, mennyire rázza szét Oroszországot és Ukrajnat? Hát Ukrajnát nagyon szétrázza. Ukrajna valószínűleg több Ukrajnáról fogunk beszélni, lesz egy olyan Ukrajna, ami Ukrajna, ami mondjuk ind irányítású ukrajna. Lesz egy olyan ukraj, lesznek olyan ukrán részek, ahol, ahol megszállást akar majd bevezetni Oroszország. Itt a megszállás területén szerintem, vagy a legtöbb számítás szerint partizán mozgalmak lesznek, terrorcselekmények lesznek. Le, nem a... egy pillanatra. Az ISIS-szal akarunk-e foglalkozni? Akarunk-e azzal foglalkozni? Nem. Nem? Mást, más, más. Tehát, nem, nem ISIS jellegű. Nem, arra gondolok, hogy ott, hanem, hogy ö, ugye felhívás volt az ISIS részéről, hogy most ezt használják ki, és Európában kövessenek el terrorcselekményeket. Igen, de egyelőre nem látjuk azt, hogy virágba bólult volna Európába a terrorizmus az elmúlt időszakban. Tehát Te azt, azt látod, Péter, hogy ez egy olyan tűz, aminek hol van a centruma, és nincsenek perifériális tűzek, amelyek aztán később összeállnak, és egy ennél sokkal kiterjedtebb erdőtüzet okoznak, ha ez a kép N megfelel. Nem gondolnám, mert ennek a főszereplője az, az Oroszország, akiről most kiderült egyébként, hogy. Csak egy regionális nagyhatalom, és kiderült az is egyébként, vagy megüzenik nekik a, a, a nyugatiak, az, hogy nem hagyják, hogy győzzön. Okay, Nos, akkor Ukrajnába. Tehát ott tartottuk, hogy partizán mozgalom. Tehát partizán sőt, terrorcselekmények lesznek el. Ez melyik rész? Ez gyakorlatilag a megszállt részt, amit a, a, a krim felett. Aki, van -e ahogy... a harmadik rész? A harmadik rész azt gondolom, hogy nincsen, illetve hát van. Hát ne felejtsük el, hogy körülbelül 4 millió ember egészen biztos eljött már, és további 7,1 millió olyan ember van, aki, a, aki még belső menekül. Igen. A Nyugat-Európába, vagy inkább azt mondanám az Európába, köztük egyébként Kelet-Közép-Európába eljövők, ezek tartósan itt fognak maradni, vagy megpróbálnak tartósan itt maradni. Ezek valahogy viszonyulni fognak majd, majd a különböző ukrajnákhoz, de elsősorban egyébként a, a, azok, az ukránokhoz is szerintem, akik, akik mondjuk vállalni akarják továbbra is a harcot, tehát a finanszírozásához egész biztos, hogy fognak, hozzá fognak járni. Ez picit olyan lesz, mint a koszovóiak. A koszovóiak alapvetően, amíg koszovó, hogy már 99-ig, amíg koszovó nem lett nemzetközi protektorátus, addig gyakorlatilag támogatták a belső ellenállást. Én ezt várom egyébként, hogy erre készülnek gyakorlatilag az ukránok. Az ukrán alapvetően egy olyan történelmi helyzetben vannak, amikor látják azt, hogy történelmét csinálnak. Ez nagyon ritka. Tehát ha, ha ilyen egyszerűen kell megfogalmaznom, azt tudja Volodymyr Zelenski és a csapata, beleértve egyébként a mostani katonákba is, hogy róluk valószínűleg e, intézményeket fognak elnevezni. Ebben nem történt változás, hiszen legutóbb is ezt mondtad. Ebben nem, ebben nem, sőt. Sőt, azt gondolom, hogy egyre inkább, egyre inkább ezt látjuk, és, és a, egy nagyon erős, hogy mondjam, nemzetépítő eszköz lett ez. Azt hát áruld el az. nekem, hogy minek a függvényében alakul a háború alakulás. Tehát, hogy mit, mit, mitől függ, hogy itt mit, mi lesz még, és meddig? Hát azt gondolom, hogy elsősor... Um, ugye ez többször Azért nem tök mindegy, hogy uh, uh, Luhansk legyen, vagy visszamennek Kijevbe, amiről beszél a klicskó, uh, Nem mindegy, ugye van egy félelem, hogy átlépnek a határokon. Tehát itt annyi verzió van, mint igen, a csillag, és az ember uh, a gondolatában el fárad ide-oda ugrani, hát még a valóság, amilyennél sokkal cizelláltabb és sokkal egyszerűbb, vagy sokkal bonyolultabb lehet. Én azt gondolom, amikor meg szokták kérdezni tőlem, hogy mikor fejeződik be, mindig azt szoktam mondani, hogy pontosan tudom annak az időpontját, akkor fejeződik be, amikor Vladimir Putyin be akarja fejezni. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy mi van Putyin fejébe, és mit gondol a Putyin a, a háborúról. Mi van a fejében? Azt, én azt gondolom, hogy azt látja, vagy még nem látja, hogy ez a háború a, a, az ő általa elképzelt Oroszország presztisét, hihetetlenül aláássa, ő egy olyan oroszországot lát or ö, maga előtt, vagy, vagy olyan oroszország kép él a fejébe, ami a nagyhatalmi, hát, nemzetközi nagyhatalmi játékban egy képző. Tehát itt be, amikor több pólusú világról beszélünk, akkor általában négy olyan entitás szoktunk. Azért mondom, hogy entitás, mert három olyan, olyan országot szoktunk megemlíteni, és, és egy, egy ilyen hát országcsoportot, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, a, a Oroszország, és, és ugye az Európai Unió, mint olyanok, amit ezek a pólus, tehát ami egy ilyen hatalmi berendezkedést hoz létre. Nos, én azt gondolom, hogy az látszik, hogy az a kép, ami ért belünk bennünk Oroszországról, az hamis. Ez az Oroszország ez gyakorlatilag, katonailag nem képes lenyomni még egy, még egy képességeiben egyébként korlátozott ukrán haderőt sem. És ebben biztos vagy, hogy nem tévesztem az idő folyamán. Tehát nem lesz egy olyan időpillanat, amikor azt mondod, hogy tévedtél? Hát azt gondolom, hogy tehát abban egész biztos vagyok, hogy ennek a, a jelenlegi háborúnak a vége nem az lesz, hogy Ukrajnát elfoglalja Oroszország. Arra nem képes. A, és ez nagyjából inkább azt mondom, hogy ez a szakértői konszenzus. Az, hogy, hogy, hogy különböző területeket meg akar majd tartani, és, majd, és hogy később esetleg összeszedi magát, és még inkább hogy felkészül egy következő etapján ennek a háborúnak, azt el tudom képzelni. De azt is lehet látni, hogy, az, hogy a, a nyugat az alapvetően szankciókkal és az ukrán haderő, vagy inkább ukrajna támogatásával akarja rávenni Oroszországot arra, hogy fejezze be a háborút, mert baromi költséges lesz. És azt feltételezi, hogy lesz egy olyan pillanata, amikor rájönnek a Krem környékén, és rájön maga Vladimir putin is, hogy nem érdemes folytatni, mert ebből, vesztesen jön ki. Tőroszi győzelem lesz, ha ilyen... Le... Összefüggésben is van, meg nem is azzal, amit mondasz, hiszen van közvetlen fenyegetettség, másfél pedig te azt mondod, hogy azért nem minden annyira oroszlán, mint amennyire oroszlának látszik, de az például, hogy Finnország vagy Svédország elkezdett egy folyamatot, ami a NATO felvételüket illeti, azért az egy olyan konkrét fenyegetettségi helyzetet feltételez, ami mindenféleképpen változás a korábbihoz képest? Hát azt gondolom, hogy ez az egyik nagy stratégiai veresége lesz Oroszországnak. Oroszország decemberben is elődje beszéltünk már korábbi alkalmakkor, azt követelte, hogy semmi péleképpen ne bűvüljön tovább, sőt, mi több csináljuk vissza az egész történetet. De mi a kell... az... és Védország félelme, ha a szó jó cserélt ki, ha nem jó, az megalapozott? Abszolút, abszolút. Hát a finnek arról vitatkoznak gyakorlatilag most, hogy milyen történelük van, és, és, és feladják-e a, a semlegességet, ö, De és milyen konkrét fejegetettsége van ma Finországnak, ami, az, ami arra veszi őket rá, hogy változtassanak a státuszkon? Hát az, hogy a finnek egyetül érzik magukat, a finnek azt látják, hogy Oroszország a nato kívüli országot megtámadott, azt látják, Jö, hogy a NATO... -t... Péter, most arról beszélünk, hogy a finnek reálisak látják azt, hogy őket megtámadják az oroszok? Azt gondolom, igen. Hát És ez a... mennyire? Tehát érted, akkor csak ott vagyunk valaminek a határán, amit el, ezt megelőzően cáfoltunk. Tehát a finnek... János, a finnek azon vitatkoznak, hogy 32 háborút vagy 42 háborút vívtak-e az oroszokkal. A történelem ilyen helyzetekben nagyon erősen meghatározza a mi félelmeinket. A múltról Azt, van szó? Hát, ha azt látjuk, hogy, hogy az oroszok már megint egy háborút kezdtek, és közvetlenül környezetünkben, hát akkor az az igazság, hogy megpróbálunk felkészülni a védelemre. Ez azt jelenti, hogy csoportosan is megpróbálunk, meg mindenki keres valami olyan nagy barátot vagy több barátot, akik, akiről elhiszi azt, hogy képes megvédeni. Szerintem a svédek és a pinnek most ezt csinálják. Keresik azokat a barátaikat, új barátaikat, akikről elhiszik azt, hogy ellen tud állni Oroszországnak. Akik, akik nem... Hogy mondjam, akik nem hagyják cserbe Finnországot, ha netán eszükbe jut az oroszoknak, őket is megtámadni. Mi a biztosíték arra egy Finn számára, aki, mint említettem, 32 vagy 42 orosz-Finn háborúra emlékszik, vagy, vagy, vagy tanul. Azt gondolja, hogy á, dehogy is? hát itt nem fog tovább benni ez a, ez a jó ember, csak Ukrajna kis részén. Nem. És aki ugyanezt éli, megnyire egy ház a környékem. Aki ugyanezt éri meg Nyíregyhágya környékén, annak felhívnám a figyelmét arra, hogy minőségileg teljesen más megtámadni a NATO, egy NATO tagállamot egy nem NATO tagállamnál. Tekintettel arra, hogy a És NATO... egy embernek a történelmi ismeretében hány háború van? Sokkal kevesebb? Hát azt, gondolom, azt gondolom, hogy a történelmi ismereteiben benne lehet 56, benne lehet 68, Különösen a férfi volt idősebb, és ő maga is, hát hogy mondja... A finnek ezügyben a hogy állnak a... hozzánk képes? Tudom, hogy ez egy lehetetlen összeállítás mégis tegyünk rá egy bátortalan kísérletet. Hogy A, a finnek? Finnek vagy mi? Hát azt gondolom, hogy... Fügyet helyzetben... attól, hogy tudom, hogy a finnek nem NATO tagópi pedig De azok, A finnek vagyok. jobban kell aggódniuk. Igen? A jobban, jobban kell aggódniuk, mert minket egy olyan szövetség tagjaiként tartanak számon, akivel szemben nem mer Oroszország fellépni, mert egy fél világgal, a világ legerősebb országaival kellene harcolniuk, akikről tudják azt, most még inkább tudják, de szerintem eddig is tudták, hogy sokkal, de sokkal... Jó, de ha most ezt kivonjuk az egészből a nato akkor a, a finnek oroszoktól való tartása és a magyaroknak az oroszoktól való tartása között van-e különbség, ha a kérdés megválaszolható? Nem tudom, hogy ö, ö, ilyen formában. A finn alapvetően egy sokkal, mondjuk azt, hogy militarizáltabb. Tehát a, a, a, finn, a finn társadalom sokkal inkább védelemre, Hát, kondicionált, sőt, mi több harcra is kondicionált. Ez abból fakadt, hogy ők egy semleges ország voltak, akiknek mindig kellett hadsereget és erős hadsereget fenntartaniuk. Nálunk ez a szövetségi, mi, mi általában a szövetségi rendszerhez tartoztunk. Vagy a varsói szerződéshez, vagy most a NATO-hoz. Egy teljesen más, két mi, mi az ilyet, hogy, hogy semlegesség, hogy magunk vagyunk, ezt, ezt nem nagyon, hogy mondjam, érzékeltük, vagy nem vol, nagyon volt ilyen. Volt egyébként, ezt még érezheti egyébként a magyar társadalom, de akkor nagyon rosszul kommunikál egyébként a politika, ha ezt érzi. Ne felejtsük el, hogy a NATO tagság az nem azért biztosíték arra, vagy nem attól függ a, a NATO biztosítéka, hogy bennünket szeretnek-e a NATO tagok, mondjuk szeretnek-e az amerikaiak, a brittek, a franciák, a németek, hanem attól függ, hogy mennyire veszik komolyan saját magukat és saját szövetségüket a, a, a, a nagyhatalmak. A nagyhatalmak be akarják bizonyítani azt, hogy Oroszországnál jóval erősebbek együtt meg különösen. És ez egész nagy biztosíték még a kisállamok számára is, hogy bizony itt vállalni fogják a harcot hát a, a, a értünk a Európai, illetve a transatlanti hát közösségnek a, a különböző hatalmai, és a különböző társadalmai is, mert egyébként érdekes módon, amikor megkérdezik azt az amerikaioktól, hogy, hogy ez a konfliktus, ez, ebbe jobban bele kell lemenniük. Van egy egész komoly rész, aki azt mondja, hogy még, még, még jobban lehetne támogatni, és feltétlenül fel kéne vállalni a konfliktust az Egyesült Államoknak. Mert az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy, hogy ő elég erős ahhoz, hogy Oroszországot visszatartsa, és a saját szövetségeseit pedig megvédje. Köszönöm szépen, Péter, a helyzet alakulásának függvényében de nagy valószínűséggel a jövő héten ismét zavargatlak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm a lehetőséget. Szia Péter. Szervusz. Tálas Pétert hallották és látták biztonságpolitikai szakértőt. Köszönöm János, és akkor Ádám Lézőes küld el. Köszönöm szépen. Röget. Jó reggelt. Jó Hajnal Miklós. Momentum, országgyűlési képviselő, vagy most ilyenkor mit kell mondani, amikor az ember még nem tette el az esküt, és nem ült be a parlamentbe? Most mi a státuszod? Szerintem most már lehet azt mondani, hogy országgyűlési képviselő, ugye a választási eredmény az most már most már jogerős, szóval, szóval ez alapján is, illetve én múlt héten voltam a, a hegyvidéki önkormányzatnál találkozni a a Helyi Választási Bizottsággal, és euh, ők átadták az én megbízó levelemet. Az Tehát, mi? A megbízó levél? Mm -hmm. Ez egy, egy nagyon szép kék csomagolású, kö, ilyen bekötött történet, amit majd le kell adnunk a parlamentben, és az alapján fogjuk megkapni, gondolom, az igazolványunkat, meg minden egyebet. Ezek nyilván most a formaiságok, az eskütétel valóban még hátra van, és az eskütétel ugye azért mégiscsak a legszimbolikusabb. Az eskütétel a jogi státusznak is a null kilométere? Szerintem a választás eredmény szempontjából Abban nem. nem. Ab, abból nem. a szempontból, hogy én képviselő vagyok jó -e jogkörök tekintetében, stb. stb. A nyugdíjatban majd hogyan számolják például? Az is egy nagyon fontos kérdés. Egyszer uh, eljön, ezt, hidd el. Ezt, ezt nem tudom, uh, és reméljük, hogy eljön, bár uh, nekem van a kétségeim a nyugdíjrendszer szentartatossággal kapcsolatban. De, de most de az, az életkorban gondolkodtam, gondolkodtam. tehát uh, addig, addig nem számít bele, amíg nem teszed le az esküt? Szerintem addig nem, de őszintén nem, nem, nem néztem ezt meg. Meg tudom Én érteni, mondom, nem a legfontosabb dolog. Fontos és fontos talan kérdéseket egyaránt felteszek, aztán az idő megrostálja őket, hogy mi marad fönn, és mi nem. Azt áruld el nekem, hogy... Uh, nagyon sok szó esik a szimbolikus politizálásról mostanában, de a szimbolikus politizálásról korábban is nagyon sok szó esett, és hogyha elmennénk vidékre, mint szavazatszámlálók, ez egy ilyen népies kitétel most már a részemről, nem biztos, hogy pontosan meg tudnák mondani az emberek, de én most hirtelen vidéki lettem, hogy mi is az a szimbolikus politizálás. Mond hajnal, mi az a szimbolikus politizálás? Én, én teljesen értem. Én, én onnan indítanám ezt a kérdést. Ez valójában szerintem uh, nyilván a választásnak az egyik fő tanulsága, hogy, uh, hogy a háború esetében kevésbé számított a nyugati elköteleződés, mint annak az egyértelmű súlykolása, hogy béke vagy háború. Uh, a, a, ha, ha azt nézzük most mondjuk a parlamenti politika kérdésében, nem biztos, hogy, sőt, szinte biztos, hogy nem mindenki érti, hogy mi a különbség a között, hogy felveszünk a mandátumunkat, és bolykottáljuk az alakulőülést. Én, én ezt értem, és én ezt, én ezt elfogadom. Mert hogy hozalom, mit értesz, hogy és mit fogadsz? Azt, hogy ezt nem mindenki érti. És, de akkor nem és... dolgod elmagyarázni? Vagy ez hogyan van? Azok kevesek Egyrész számára de... leszel majd, akik értik, és elfogadják? Egyrészt de, tehát szerintem mi ezt most elég sok fórumon igyekszünk magyarázni, akár élő eseményeken, akár Facebookon, akár a médiában. Még így sem fog eljutni mindenkihez, még így sem fogja mindenki érteni a különbséget. Én azt gondolom, hogy a szimbolikus lépések azért fontosak, például az alakul őlés bolygottja, de bármelyik szimbolikus lépés, mert alapvetően értékválasztásokról szól, és, és a, a politikai hitelesség megőrzéséről szól. És ez nem feltétlenül kell, hogy 10 millió ember se az országban, mert én azt gondolom, hogy az ellenzéknek most, de akár ha csak a momentum perspektívájából nézem azt, van egy nagyon fontos feladata, ez pedig a, a saját hitelességének a megőrzése egy nagyon súlyos választási kudarc után. És én azt gondolom, hogy ennek része um, néhány ilyen szimbolikus lépés Jó, is itt állj De egy nem, ő, Várjál, nem, ez lesz az, nem ez lesz az, ami majd a négy év múlva, okay. vagy akár a két év okay. múlva választásokon Időnk van, visszatudunk még térni, de áruld el nekem, hogy az emberek szerinted Miközben ennek, hogy emberek nincsenek te, vagy meg én vagyok, meg Kovácsnéni, meg Pistabácsi. Szóval, hogy az emberek most másodpercek alatt ráfutnak jönni, hogy nem egységben Magyarországért van, hanem jobbik, DK, Momentum, és még mi egymás. Tehát ezt az emberek egyik pillanat a másikra elfelejtik, és visszaállítják a korábbi pártrendszert, miközben a Pártok arról beszélnek, hogy meg kell tartani az egységben, sőt, Donáton arra beszél, hogy kevesebb párt legyen, szóval ebben a kulimázban az emberek kiismerik magukat, akik minden-minden minden nap hír tévét, ATV-t, BTV-t, CTV-t néznek? nem már korábban sem volt nehéz, korábban sem volt könnyű kiismerni magunkat ebben a rendszerben. Tehát, te kiismered magad? Szerintem... Én, én, én nyilván kiismerem magam, szerintem elég nagy mértékben, de sokan fel se tudják sorolni az összes pártot, vagy me meg se tudják nevezni azt, hogy ki melyik pártnak a politikus. Hát ez, ez, ez, ez, ez a valóság. És, meg annyi Karácsony Gergely, emlékszel, a saját édesanyja se tudta, hogy melyik pártnak az elnöke? E ezt egyébként nem láttam, de tényleg? Egyszer mindannyunkat utal Karácsony Gergely édesanyja. Igen. A, ezt mesélte Karácsony lényeg... Gergereknek, néha azért vannak igazán őszinte pillanatai is. A lényeg szerintem az, hogy létezik egészen biztosan olyan ellenzéki szavazó, akinek, akinek ez szinte mindegy is ez a kérdés. Akinek, Én aki, ezt értem, de akkor szám, számára tök mindegy, hogy Momentum fradi vagy vasas? Nagy mértékben igen, csak ne Orbán Viktor. És, és ez egy jelentős számú ellenzéki De nem arról vossz, hogy ez a politika vesztett? Tessék? Nem arról hogy ez a politika vesztett? Hát szerintem pontosan ez a válasz, hogy ez egy jelentős számú ellenzéki szavazó, akit az ellenzék nem veszíthet el, de ez nem egy elégséges számú ellenzéki szavazó. Erről van szó? Err erről van szó, de tehát ez nem jelenti azt, hogy itt egy 180 fokos fordulattal ezzel szembe kell menni, és pont ezért mondják azt a pártok, hogy mondjuk az egységet fenn kell tartani, mert, mert ha még ezt is elveszíti az ellenzék, és még ez is széthullik, akkor, akkor tényleg semmi nem marad. Szóval, szóval szerintem nyilván most zajlik egy nagyon aktív gondolkodás minden pártban, meg a pártok között is arról, hogy hogyan tovább, meg mit kellene másképp csinálni. Az biztosan egy tanulság, hogy nem elég csak ezekhez a választókhoz beszélni, de, de megoldása szerintem így három-hét távlatából sincs még Igazán senkinek, vagy akinek van, azt én, én egyelőre um, kevéssé tudom komolyan venni, mert, mert én azt gondolom, hogy valójában még a, a, az elemzési munka nagy része az, az itt bőven még előttünk van. Igen, aztán mire befézzétek, itt lesz 2026. Azt áruld el nekem, hogy nagyon sokat beszélünk mostanában, rögtön volt másnap reggel, ez ugye negyedike, egy momentumos elnökségülésünk, hétfő délután pedig már a pártelnöki ülésre mentem én is. Mi a kettő között a különbség? Az egyik a momentumos elnökségülés, de mi a, mi a másik, ami délután volt ez a pártelnöki ülés? Az mi? Pártelnöki ülések azok gyakorlatilag 2020 nyarán kezdődtek, és, és hát azt lehet mondani, hogy nagyjából a havi rendszerességgel össze a, a pártoknak az elnökei. Ez a hat ellenzéki pártnak az elnökét takarja, és általában a pártelnököt kíséri egy-kettő elnökségi tag, vagy, vagy stábtag, aki még velük dolgozik, és így közösen beszéljük meg az ellenzéknek az ügyeit. Nyilván vannak olyan kérdések, amik, amik nem kell feltétlenül pártelnöki szinten beszélni róla, és egyébként... De miről a sikerült a... negyedikén délután beszélni a választás másnapján a pártelnököknek? Nyilván volt egy spontán helyzetértékelés, tehát mindenki elmondta azt, ami leginkább az ő fejében van, amit zsigerileg gondol, de, de egyébként abban jutottunk akkor megállapodásra, hogy, hogy állítsunk fel közösen egy olyan csapatot, ami végigmegy a, a, a választási eredmény és a választási folyamat elemzésén is, hogy legyen ebben egy közös megértés. Lehet, hogy ebben lesznek külön vélemények, meg lehet, hogy hogy nem, nem, nem, nem fogja mindenki pontosan ugyanazt a mazit nézni, de ha. Jó, 80, azt állítod el nekem, hajna, van, hogy ez olyan igen. lesz, mint a bajnokság, hogy lesz olyan, hogy MTK, Újpest, Fradi, Mezőköves, és lesz olyan, hogy nemzeti válogatott, és a nemzet jó, rossz sok szempontból, meg jó, sok szempontból talán jó. Tehát, hogy egyfelől vannak a pártok, másfelől pedig pillanatok alatt egységben Magyarországért címen egyesülnek, oké, okay, rendben, lehet, hogy majd más lesz a címük, de ez a párhuzamosság, ez fel fog maradni a következő négy évben. Hát szerintem ez az egyik legnagyobb politikai kérdés most. Hát oké, pont én, erre, ezért kérdezem. Én, én nem, nem, nem vagyok ebben biztos. Azt gondolom, hogy amíg ez a választási rendszer van, addig nem, addig nem nagyon van olyan választása az ellenzéknek, hogy teljesen külön induljon. Tehát az a kérdés valójában, hogy valami egyel kevésbé szoros politikai konstrukcióban ahol, ahol ha, nem, ha, nem, ha nem oltják ki egymást a szavazatok, vagy nem maradnak távol egyes szavazók, mert mégis mindenki szavazhat arra, aki a legszimpatikusabb, akkor, akkor úgy lehet-e mégis koordinálni. Én azt látom, hogy nem, mert ez a választási rendszer most már egyre egy inkább úgy van kiegyezve, hogy ne legyen ilyen típusú koordináció. Ugye erre egy jó példa, hogy 70 jelöltet kell állítani, egy, egy választó, 70 választókerületben kell indulni ahhoz, hogy országos listát lehessen állítani. A másik irány az a, az a szorosabb integráció, és az az, hogy most ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akár pártok olvadjanak egybe, vagy legyen belőlük kevesebb összességébe, de akár azt is jelentheti, hogy, hogy tartalmában, meg struktúrájában, meg működésében ezek a pártok valójában még összehangoltabban működnek, mert jelenleg mit történik? Van hat párt, hat különböző, hívjuk ezt erőforrás központnak, ezek eltérő méretűek, egyik sem akkora, mint a Fidesz, ezt azért ki lehet mondani, és ha összeadjuk, akkor sem leszünk akkora, mint a Fidesz, de azért egyfajta méretgazdaságosság, meg hatékonyság van ebben a történetben. És ez a kampányban operatíve, technikailag látszott. Tehát én őszintén azt gondolom, hogy ez az ellenzéki kampány, ez az egyik legjobb volt, amit mi valaha csináltunk logisztikai értelemben mert sokan azt érezték, hogy túl sokat is zaklattuk őket, meg kerestük őket. Tartalmi mélységében, meg politikai mélységében nem volt ez egy elég egységes kamp. Azt áruld el nekem, hogy Donát, pont, Donát Anna hét pontja közül a hetedik az, hogy kevesebb pátra van szükség az ellenzéki oldalon. Most ugye egyebek közt erről beszélünk, de kik lesznek a kiesők és milyen alapon? Hát mindenki nyilván ezt a pontot emelte ki, vagy... Nem, nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, szó a többiről is. Nem, nem, nem, nem, nem. Jó, akkor... Ne, én... el, ne el, hogy nem innen indultunk, onnan indultunk, hogy pártelnő ki hétfő délután. Így, így, így, így. Én, én azt gondolom, tehát, hogy egyrészt nem biztos, hogy ez kiesőket fog majd jelenteni, hanem könnyen lehet, hogy integráció, összeolvadás, meglátjuk, hogy fog ezt kinézni. Nem, nem tudom, nem látok ebből a szempontból a jövőbe, Másér, de ez egy fontos kettő, kérdés? Van kettő választás, ami, ami nincs olyan messze 2024-ben az ERP és az önkormányzati, és nekem nagyon érdekes volt az, amit egyébként a Tordai Bence mondott ezzel kapcsolatban, aki most tíz év után először a párbeszéd jelezte, hogy önállóan méreztetné meg magát egy választáson. Én nem tudom, hogy ezt ők fenn fogják-e tartani, vagy ez most csak egy egyszeri ö, bemondás megvállalás volt, de, de én, én, én két irány tartok elképzelhetőnek vagy az rp re is már jobban ö, szét, széttagozódnak a pártok, és akkor, akkor látni fogjuk, hogy, hogy, hogy tisztán mik a viszonyok, és az alapján indul majd meg újra egy, ö, egy összetartás, vagy egy. Jó, ö, magyarul arról beszélünk, sem. hogy egy választási siker vagy bukás függvénye az, hogy melyik tendencia fog érvényesülni, elvileg aztán gyakorlatilag majd kiderül, hogy ez egyébként így lesz-e vagy sem. De szerintem van egy olyan szenárió is, és én ezt sem vetném el, hogy valójában néhány pár dönthet úgy, akár már az EP választáson is, hogy elkezd egyfajta pólust képezni, Üm, és, és a, abba az irányba tereli a dolgot, hogy már ott legyen meg egyfajta szorosabban összehangolt, akár tartalmi politika, akár, akár technikai gépezet, Uh, és ettől remélve jobb eredményt. Én, uh, én, én ebből a szempontból most még nem mondanám meg, hogy, hogy melyik lesz. A Bence mondatai inkább abba az irányba uh, mutatnak, hogy, hogy itt egy választási eredmény fogja eldönteni azt, hogy. Oké, okay, én azt feltételezem, hogy, a hogy hajnal Miklós most első parlamentsége idején nem azt mondja, hogy ő szeretne pártilag bármibe is beolvadni. Ez ugye jól sejtem ezt jól sejtett, szerintem most nem ennek okay, van oké, rendben a, a van, idegen. akkor jöjjön egy másik pont csak hogy véletlenül se gondold azt, hogy a hetedik lesz itt favorizálva amit mond Donát Anna, az azért nagyon érdekes, mert az ő személyében ezt, és az ő politikájában ez tökéletesen keveredik. A kavarodik és a keveredik, ez gyönyörű a magyar nyelv, mert a kavarodik abban van valami pejoratív. A keveredikben pedig egyáltalán nem, de még mielőtt a gyönyörű gondolatok elvinnének engem, ugye azt mondja az ötödik pontban, hajnalul készültem, a nyugati identitás politikát nem engedhetjük beszivárogni a magyar ellenzéki politikába. Ugye vannak olyan emberek akik ilyenkor jó napot kívánok! Másfelől pedig, ugye Donát Anna tevékenységében a hétköznapokban egy sor olyan kisebbségnek a támogatása van, amely sor kisebbség nem elképzelhető ezen bizonyos nyugati identitáspolitika említése nélkül. Nem az életüket befogásolja a nyugati identitáspolitika, de a nyugati identitáspolitika az, amit ők vágynak Magyarországon, és ennek a támogatása pillanatok alatt a, az ötös pontnak a tökéletes száfolatához fog vezetni. Ha Merintem, érted, amit mondok, értem, szerintem annyira értem, nem bonyolult. Értem, értem, értem, amit mondasz. Ha a jó napot kívánok mögött, azt érti valaki, hogy, hogy itt ezzel a mondattal, vagy ezzel, ezzel a gondolattal uh, Donáth Anna egy olyan önkritikát gyakorolt valójában, ami, ami saját magunk munkásság, a saját kommunikációnk, saját üzeneteink kritikája. Üm, és, és a jó napot kívánatot erre érted, hogy ezt, ezt felismertük végre, állítólag. Szerintem tehát ebbe, ebbe, ebbe, igen, igen, ebbe van önkritika, ebbe van önkritika. Ha, de hát itt egész nézed, szocializáló, de ugye én nem vagyok Fideses, én nem vagyok Momentumos, én Fiala János vagyok. Én egyébként ezt a, ezt a világhoz való ö, ö, viszonyulást ö, egyáltalán nem látom negatívnak. Vannak pozitív és negatív pillanatai, de magát a mozzanatot, magát a tendenciát, magát a viszonyulást azt önmagában nem ítélem el. Ugye az ötös pontnak a jelentősége abban áll, hogy a magyar lakosság, nem a budapesti értelmiség, nem egy hanyag fővárosi, az egyébként mennyire reprezentatív az ország szempontjából, és hogy egyébként ez vajon mennyiben vezetett, ha vezetett a kudarchoz. Ugye ez egy nagy kérdés, mert önmagában a nyugati identitáspolitikának az átvétele nem negatív. Az, hogy az milyen mértékű, annak van jelentősége, és hát ugye. Egy egészen más dolog hajnal, és ezt pontosan tudjuk, hogy ennek a média általi demonizálása az pedig valójában már nem a nyugati identitáspolitikának a kritikája, hanem egy önálló identitáspolitika, egy olyan identitáspolitika, amely csak látszólag kapcsolódik a nyugati identitáspolitikához, valójában annak az ízé porrá törésével egy olyan műveletet hajt végre, amivel karaktert rombol, nem pedig nyugati identitáspolitikát száfol. cáfol. Én azt tudom elmondani, hogy mi a saját dilemmánk ebben, vagy mi az, mi, az, ami, mi az, ami nekünk ebben egyfajta nehézséget okoz. Ugye ezek a sorok gyakorlatilag azt jelentik, hogy, hogy például említetted, a, a, a, hogy egy van egy sor kisebbség, és szerintem tehát a Momentum nem teheti azt meg, nem teheti azt meg, hogy hogy ezeknek a kisebbségeknek elengedi a kezét, azt mondja, hogy nem foglalkozunk uh -huh. velük, az, hogy ez nem érdekes, azt nem mondhatjuk azt, hogy hát a választások azt bizonyították, hogy, hogy, hogy, hogy úgy kell ezeket a kisebbségeket állnia, hogy Fidesz áll. Szerintem ilyet, ilyet nem mondhat és nem képviselhet a momentum. Mégis képesnek kell lennie arra, hogy ne ez határozza meg, a, a, a politikai pozícionálását, és Én ezt és értem, hajnal, a, a, a de mi fog benneteket megmenteni attól, hogy ezt a fajta tevékenységét a Fidesz ne tudja olyan hatékonyan művelni, mint ahogy a, mű, a múltban művelte? Szerintem... Te önmagában az, hogy egy LMBTQ igen, csoportot támogat a Momentum, azt fogják mondani, és szándékosan nem azt mondtam, hogy a Fidesz, azt fogják mondani, ezek szeretik a buzikat. Pont. Én azt gondolom, hogy ettől nagyon sok minden nem ment meg minket, tehát ezt vonagáborról is mondták már elnézést. De vonagábor uh, jelenleg nem is egy politikai tényező. Igen, igen, de róla 2018 előtt mondták, amikor politikai tényező volt, és szerintem ő életében egyszer nem volt a Pride-on, vagy legfeljebb a Kordon túloldalán. Szóval, uh... <gül> Szóval, most meg már szerencsére nem is kell korda. Na mindegy, de hát érti, szóval uh, én, én azt gondolom, hogy nem, nem arról szól ez, hogy a Fidesz bélyegeit ne süssék ránk, arról szól ez, hogy találjunk olyan válaszokat a, a magyar embereket, ha már ezt a, mm. ezt a kifejezést használtuk, tömegeiben megmozgató mm. kérdésekre, amelyek nem ugyanazokból a toposzakból indulnak ki. De rága, érkeket, hogyan hogyan fogtok állunk? ilyen válaszokat találni, amiket eddig nem találtatok, vagy megtaláltátok, de nem tudtátok, nem tudtátok őket hatékonyan alkalmazni. Tehát hirtelen mi fog megváltozni? Vagy mitől? Szerintem hirtelen nehéz változni. Szerintem lassan fog ez változni, munkával fog ez változni, azzal fog változni, hogy, hogy, hogy sokkal jobban megpróbáljuk megérteni azt, hogy hogy mik a mozgató rúgók, Igen, hajnal, de azt kérdezem tőled, hogy nagyon sokan azt mondják, az hogy valójában a Rogáni propagandagépezet áll szemben mindenkivel, és ez a propagandagépezet ráadásul hatékonyan működött. Ennek a hatékonyságát, drága hajnal, hogy lehet kijátszani? Ez, ez részben igaz. A Rogáni propagandagépezet nyilván folyamatosan egyre erősebb és erősebb lesz, de, de szerintem az önelmítás lenne, hogyha azt állítanánk, hogy csak ezen buktuk el a választást. Sokan mondják ezt. És, és én egyetértek azzal, hogy ez a propagandagépezet ez például abban nagyon hatékony volt, hogy elbizonytalanítsa az ellenzéki szavazókat, de, de ezt valamennyire az ellenzék saját magára is ráhúzta. Tehát én azt gondolom, hogy voltak ebben a, a kampányban olyan, állásfoglalások, uh, olyan ki nem kényszerített hibák, amivel, amivel ezen tudtunk volna sporolni. Ettől még lett volna ilyen, csak uh, szerintem kevésbé, kevésbé lett volna hiteles önmagában. De, de ha Jó, mát, csak most a... elméletileg beszélünk valamiről, ami korábban gyakorlati volt, és a vereséghez vezetett. Mondok egy nagyon gyakorlati példát. Tegnap beszélgettem egy fehér gyarmati uh, származású, most már Budapesten élő emberrel, szülei fehér gyarmatiak, szintén. És, és, és ő mondta, hogy hát náluk régen nagyon komoly orosz ellenesség volt, hát ott nekik súlyos tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban, még, még, még történelmileg generációkra visszamenőleg. És, és konkrétan annyira hatott rájuk már az emmény most is, amit, amit a szülei néznek Fehérgyarbattól, hogy, hogy ő is csak arról beszélt, hogy hát, miért engedik Romániában állomáshozni a, a katonákat, meg Amerika miért akar háborút, meg az ukránok provokálnak. Tehát persze, még olyan emberek gondolkodását is megváltoztatja ez, akiről nem gondoltuk volna. Vagy, a, ami, én, én azt gondoltam volna, hogyha mondjuk a magyar társadalomban van egy erős tartás Oroszországgal szemben, akkor ez legalább annyira meghatározó kérdés lesz mint az önmagában. De rájöttél -e bármire is a fehér gyarmati emberrel való beszélgetés kapcsán? Rájöttem-e bármire is? Igen, hiszen ez jelleg annak a megerősítése, amiről én beszéltem illetve, amivel kapcsolatban kérdeztelek. Szerintem részben megerősítése, részben meg egyébként arra jön rá az ember, hogy több fehér gyarmatival kell beszélgetni annak érdekében, hogy, hogy pontosan lássuk azt, hogy mekkora hátrányból indulunk, és Jó, mennyi munkánk használ. Figyelj. Hányszor beszélgettünk, és azért ilyenkor a múlt nap van jelentősége, arról felkeresel egy és ugyanazon ember többször, mert többször föl kell keresni, és mindig van neki mit mondani, mert egyébként menet közben, amit a ellenfél vagy a versenytársa fejébe rak, avval kapcsolatosan cáfolatokat kell elhelyezni a fejében, vagy legalábbis el kell őt gondolkodtatni. Ez a folyamat nem fog abba maradni. Honnan lehet tudni, hogy az utolsó üzenet mi lesz a fejében akkor, amikor döntenie kell? Tehát mitől nyilván... fog a te oldalad rállni, abból adódó, Tehát miért fogja felhagyni azt a pozícióját, amit a 2022-es választásokon elfoglalt? Mitől? Ugye van egy olyan következtetés is a választásokból fakadóan, hogy az ellenzéknek el kell kezdenie saját magának adatesebben olyan médiát építenie, mint amilyet amúgy a Fidesz is képített magának. És ez amúgy lehet erre egy lehetséges válasz. Bármennyire is szerintem megint csak egy normális demokráciában nem nagyon mondaná ilyet, politikus. de, de, de ez lehet, ez hogy hol erre hol tart? És ez hol tart? Uh -huh. Szerintem összesen nagyjából kettő-három olyan párt van, ami maga körül bármilyen szempontból elkezdett médiát építeni, és ezek szerintem egyelőre, hát bár már vannak köztük ilyen pár éves próbálkozások, tehát... Itt azért szerintem nem kell bemutatni a hallgatóknak a, az alfa hírt vagy a nyugati fényt, de, de ezek, ezek nyilván önmagukban nem lesznek versenyképesek a, a, a Fidesz médiával szemben. És, és ez a kérdés szerintem, hogy tévében nem fogunk tudni versenyezni, rádióban nem fogunk tudni versenyezni. Ezeket a területeket nagyon uralja a Fidesz, és gyakorlatilag hatóságilag uralja a Fidesz. Innentől kezdve szerintem egyetlen, terület marad, leginkább a print. De ezt majd meglátjuk. Én nem vagyok média szakértő, erről zajlanak beszélni. Ugye arról a printről változott. beszélsz, ami a világban visszavonul, és aminek most két napilap örülhet, az egyik a magyar nemzet, a másik a népszava. De te most a népszaváról beszélsz. Illetve a szó potenciális értelmében a népszava olvasóihoz szóltál. Nem a népszava olvasóihoz szóltam, én inkább azt mondom, hogy hát az a Hajdúszoboszlón, amikor a kislaci kampányát csináltuk, ez a Hajdú ötös ös választókerület, azt hiszem, és odadtuk a nyomtas te is újságot ö, ott élő embereknek helyben, akkor ők azt töviről hegyre kiolvasták. Ők, ők a, arra úgy tekintettek, hogy hoztunk nekik egy újságot. És ez korosztályra való tekintet nélkül volt? Tessék? Ez korosztályra való tekintet nélkül volt? Um, ez, ez most inkább egy idősebb uh, ez volt az. ez a példa, de, de nem... nem minket, a te korosztályod elnézést, nem akarok senkit sem homogenizálni, uh, nem olvas újságot, nem néz tévét, internetet búj uh, orbaszába. És ez tök jó, mert őket az interneten könnyebben tudjuk megtalálni és megszólítani. Szóval szerintem az interneten Sajnánk nem az interneten vesztettük el ezt a választást, ez egészen biztosan kijelenthető, pedig ott is volt azért nyilván nagyon sok propaganda, de, de én azt mondom erre, hogy ezt fel kell mérni, meg el kell néződni szakemberekkel meg a pártnak ki kell találnia, hogy milyen konstrukcióban hajlandóak ebben együttműködni. Én azt gondolom, hogy a, az ebből a szempontból saját nyilvánosságának a, a felerősítése, kiépítése az, az sajnos bármennyire nem. Oké, okay, de uh, hat, ennek kapcsán uh, fehér gyarmat volt, mi volt a másik, ez most a Boszló, vagy mi volt? Most hajtoszóbb példaként. Ugye, Donát Anna 6. A magyar vidék mindennapjaiban kell jelen lennünk. Ugye ez itt most a szavazatszámlálók kapcsán jött elő, ami szerintem szintiszta a propaganda gépezeti támadás. Én ennek a jelentőségét korán se látom olyan jelentősnek, független attól, hogy látom és tapasztalom is, én mint Hanyag fővárosi, de azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye az lehetséges, hogy a szavazatszámlálók nem jártak vidéken, de maguk a jelöltek azok vidékiek voltak, azokat nem a fővárosból importálták, vagy exportálták, nézőpont kérdése. Ők helyiek voltak, vagy legalábbis ilyen a jelentős helyi ismerettel rendelkeztek. Ők nem a szavazatszámlálók miatt vesztettek. Amikor arról van hogy a magyar vidék mindennapjaiban jelen kell lennünk, az most miről szól? Én azt mondom, hogy az is kevés, hogyha egy jelölt helyi. És, és az is kevés, hogyha helyben van jelen. És és az is kevés, hogyha minden héten elmegy kopogtatni ezekbe a falvakba, azt kell országosan nekünk, jelöltektől függetlenül, azt kell az ellenzéknek felépíteni, én azt mondom, hogy legyen egy olyan kapcsolatrendszerünk, ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami kiállja az idő időpróbályat, és ami nem csak választásonként megyünk oda egyszer találkozni. Ehhez az kell, hogy helyben akár, hogyha óvónőről van szó, házi van szó, legyen kihez fordulni tudjuk azt, hogy kikarodokat... Az Jó, de ez valójában azért el. egy reménytelen próbálkozás, mert maga a Fidesz sem tart fenn egyébként egy fantasztikusan működő vidéki hálózatot legalábbis az én ismereteim szerint. Ez maga a közigazgatásból adódik, vagy adódik a közmunkából, adódik a polgármester hatalmából, vagy adódik a közigazgatás hálózatából, amelyet a kormány tart fenn, és amelyet azonnal azonosít a nép magával a pártal, és miután ez az ő testükben is fajta érrendszer, így van jelen az ő életükben a Fidesz hasonló módon, nem tud jelen lenni a Momentum, vagy az ellenzék, mert ők nem részei az önkormányzatnak ebből a szempontból, nem ők vannak hatalmon, és a közigazgatása ők képviselik az, hogy ne egy, telexes íroda, vagy ne egy telefaxos iroda legyen, mint amiről korábban beszéltek, hogy az-e a megoldás a kisfalvakban azt feltételezem, hogy ez egy naiv elképzelés, vagy én ezt rosszul látom? Én, én, én azért vitatkoznék ezzel, mert 2010 a 2010-es Fidesz győzelmet, az nagyon nagy mértékben a 2006-os Fidesz győzelem alapozta meg az önkormányzatokban. Tehát ők akkor 2006 őszén nagyon sok helyen nyertek vidéken, és, és, és nyilván azóta megvan ez a beágyazás. Jó, de hát az maga az önkormányzat, tehát azért mondom, Abszolút. hogy ez... Ez, ez, ez részben maga az önkormányzat, de részben az is kell, hogy legyen, hogy legyenek ott olyan önkormányzati képviselők, akik folyamatosan aztán ápolják ezeket a kapcsolatot. De nyilván, hogyha Jó, de egy ellenzéki képviselő, képviselő más tud adni, mint egy, mint egy kormánypárti, és akkor eljutunk ugyanoda, mint a parlamentnél. Hát igen, és éppen ezért lenne fontos, hogy 24-ben minél jobban beágyazódjon az ellenzék, Sokkal, sokkal mélyebben, Nem az a, a beágyazódása tenni. lényeges, vagy az, hogy mit tud tenni, vagy mit tudott tenni az elmúlt négyben, négy évben, és e, e tekintetben a nép azt látja, hogy az egyik tudott adni, mert hogy a módjában állt, a másik meg csak ígérni tudott, ami nem ugyanaz. Szerintem, szerintem ez nem, nem, nem állja meg feltétlenül így a helyét, mert voltak olyan képviselőink, akkor most nem, nem egy kellett magyarországi példát mondok, hanem mondjuk Szeged, ahol Szeged zöld tanácsnoket indítottuk, Miháli Kedvint, és ő rengeteg mindent tett Szegeden és Szeged környékén. És mégsem volt ez elég. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ezeket mind rendbe kell rakni, és ha ezek együttesen összeállnak, akkor van esélyünk a fidesz szemben. De olyan jelöltjeink is, akik abszolút tudtak eredményeket felmutatni, és nem arról volt szó, hogy ne lett volna meg a körük, azok az emberek is kikaptak ezeken a választáson. Szóval, szóval ezeket, ezeket együttesen kell megoldanunk ezeket a problémákat. Hogy alakul a rend a te fejedben? A rend? Mm. Hát itt a kerületben látom sokkal jobban, mm. hogy, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát itt, itt én nap, mint nap kapok megkereséseket, meg már most Látom azt, hogy itt megint csak az én hatásköröm, valószínűleg korlátozott lesz, hiszen nem mi vagyunk uh -huh. kormányon, de, de, de nap fordulnak, az emlegutóbb azzal például, hogy tegnap a, a Királyhágot éren az építkezésről esett be egy, egy építőanyag és egy létre az egyik Hollósi Simón utcai tél, uh, uh, háznak a, a kertjébe. Tehát uh, én, én azt gondolom, hogy itt, itt helyben sokkal jobban alakul az, hogy Mikadén az én feladataim, mi mindennel kell foglalkoznom, és ez, ez, ez, ez abszolút magától gyakorlatilag jön. Országosan én, én még mindig bizonytalan vagyok, és szerintem ez, ez még el is fog tartani, akár hónapokig is. Szerintem, szerintem az ellenzéknek még, még bőven, bőven önvizsgálatot kell gyakorolni, ez nem, ez nem köldöknézegetés, azt hiszem valaki használta ezt a szót, hanem, hanem hanem egyszerűen, ha, ha, ha meg akarjuk fejteni azt, hogy hogyan lehet ezt akár kettő, akár négy, akár hat, akár nyolc év múlva sokkal jobban csinálni, akkor, akkor ezt a munkát most el kell végezni. Jó, én figyelek, tíz perc van felhívom Füriás Balást, aki ma rendelkezésre fog állni. Köszönöm szépen, szia! Köszönöm szépen, szia! Hajnal hallották. make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. it work. You in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less and now your life's a mess. So insecure you see. I put up with all the scenes and this is one scene that's going to be played my way. Take I can see the makeup sliding down. Hey little girl, you will always make up. So take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. Április 25-én hétfőn fél nyolc órakor este az Aquarium Club volt lakájában nagyon messziről jött ember szívesen vannak látva a belépés díjtalan evidencia felbontás Április 25-én, hétfő este, fél nyolc órakor, Erzsébet tér, Aquarium Club volt lokál, le a lépcsőn és balra. 061 Mi a stájsz? Tudom, sokat kérdezett. Tudom, sokat közbevágok. Óhaj, sohaj, Vigyék hírét a spártaljaknak, hogy hétfőn április 25-én Nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium klub volt lokájában Ezt a számot nagyon szerettem Hát, hogy lejátszom még egyszer Senki. Milyen jó riportok voltak? Milyen rossz riportok voltak? Mi történt közben a világban? 061.712.42. A bútoráruházban vannak perspektívek, hogy a perspektívákból hogyan lesz jövőkép, hogy a jövőképből hogyan lesz jelen, ezek a ma holnap tárgyalásai múlnak. Minden nap kísérleti műsor. Jó reggel. Jó reggel. Nagyon jó ez a dal, erre ébredtem. Kiátszotta. játszotta? Köszönöm szépen nagyon nagyon. Nagyon szívesen. Lehet, még egyszer. Oké, köszi. 1981. Más? Ó, hású, hajpanasz, eljönnek április 25-én, nem jönnek el. Surkolnak a kajfejöncsi jövőjéért, tesznek a hajór átállak átirányításáért, gmail.com Álle még az őszpeterdi háza? Fél szavakból meg fogjuk-e érteni egymást? Mi a helyzet a Futrinka utcában? 061-712-42 Nem túl aktívak. Nagyon tetszett a záróház. Maga az ötlet, amit kitaláltam, szerintem kurva jó. Jó reggelt! Jó reggelt! Ezt mindig szokta élvezni. Reggel fél hatkor keltem, megyek Prágába, Mosé Bruno mellett, és végig, amikor elkezdődött a az ott hallgatom, és Tálas Pétert nagyon szerettem. Köszönöm szépen. És mi az uti cél? Prága? Prága, Prága. Most ott leszek, két napot dolgozom, és utána szombat-vasárnap szorgáztam Csehországba. És hát, hogyha nem leszek nagyon hulla akkor hétfőn ott leszek az akváriumklubba. Jöjjön a is. <gül> Jó, meg is hulla leszek. <gül> Jó, Márom. megpróbálom. Oké, okay, köszönöm, köszönöm, vigyázzon magára, így sör. sokször. Tennapot a bútoráruházban megint azzal kellett szembesülnöm, hogy én ki tudnék találni egy új kejfejancsit, most már csak az a kérdés, van-e igényre. Én rajta vagyok a hajóor elfordításán, ami nem azt jelenti, hogy közben a közpolitikai énen megszűnne létezni. Kérdeztem a hölgyet, aki körbevezetett, hogy mekkora esély van arra, hogy átverjük ezt a vezetésen, meg a tulajdonosokon, pont a 50 50 -t.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 Ilyen kóbbi van. jó reggelt! Jó reggelt, Fiala János, hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, remekül. Hogyan zajlott a harmadikai este? Késő este? Már mint hogy április harmadika? Április harmadika, 11 óra. Április harmadika, ennyire 23 óra, fog... Ennyire, ennyire nem, pontosan nem fogok visszaemlékezni. Hát mi történt, ugye? Kaptunk, arattunk egy óriási győzelmet országosan, és egy, kaptunk egy megerősítést, Budapesten és az agglomerációban Pest megyében egy előretörésről és egy átrendeződésről beszélhetünk. Ugye Pest megyét, én Budapest és az agglomerációért felelős államtitkárhelyen dolgozom. Pest megyét visszavettük, és a 2018-as választáson, Listás eredmények tekintetében Pest megyében mínusz 3%-kal kikaptunk, tehát 3%-kal többet kaptak az összefogáspárti listák, most pedig plusz 15%-os győzelmet arattunk listán. Budapesten pedig, a nem lehetünk talán olyan nagyon büszkék, de 2018-ban 20%-kal kapott kevesebbet a Fidesz listája, mint az ellenzéki pártoké, okay, az összefogás pártok listái, most pedig 7%-ra csökkent ez a különbség, tehát több mint a felét 13%-ot el tudtunk tüntetni, én pedig Budán nincs mit szépíteni, az egyéni körzetemben kikaptam, tehát ennek köszönhetően április 3-án 11 órakor, ott is mondjuk el lehet mondani az én budai körzetemben, hogy 12%-kal kaptak többet 18-ban, az összefogás pártok, most pedig 6-7%-ra csökkentettük ezt a különbséget, tehát az olló zárul. Ilyen szempontból biztató az eredmény, de mégiscsak vereség volt, úgyhogy vegyes érzések kavarogtak bennem 11 órakor. Gondolom én. Bálnában voltál, benne. vagy akkor máshol? Hát szerintem az embernek a csapatával a helye csak én voltam a kapitány, most eszembe jutott, hogy ez a kapitány szó, ez elhíresült a kampányra Igen. egy kicsit. De, az én De csapatom... nekem például nem jut eszembe semmi más, tehát nincs semmilyen áthallás. Mégis, én, én csapatjátékosnak tartom magam, és ebben, amikor én voltam a jelöltje Fidesz KDMT-nek itt Budán a 3-as választókerületben, akkor csak én voltam a csapatkapitány és a csapatkapitánynak a csapattal a helye. Tehát én azt tudtam, hogy akármi történik, azt én előre eldöntöttem, Ha nyerünk azért... Te vigasztaltad őket, azért. vagy ők vigasztaltak téged, vagy nem volt szükség vigasztalásra? Tehát vigasztalásra azért nem volt szükség, mert hát mondom, mégiscsak egy... a kormányzás folytatására kaptunk egy nagyon Igen. egyértelmű és nagyon erős fölhatalmazást, a munkát, munkát folytatjuk. Persze, egyült egy kis üröm az örömben, de azért olyan nagy bánat nem volt. Meg hát az eredmények nekem azt mutatták, hogy itt most nem lehetett nyerni. Amikor a azt mondod, mert ezt ugye írtad a Facebookon, is, hogy nem lehetett, ez mit jelent? Hát azt, hogy a, a, ami teljesen érthető, az egész országban és Budán is, az emberek a pártállásuk és a párt szimpátiájuk alapján, melyik nagy, melyik politikai tömböt szeretnék, kormányban látni, ez alapján szavaztak, és itt nagyon kevés ilyen szeglete van az országnak, de itt, ebben a választókölöttben többségben voltak ezen a napon 22 tavaszán azok, akik inkább az ellenzéket többségben nem voltak, de többen voltak. Kétség kívül éneken. jobb eredményt ért el a Fidesz, mint ért el négy évvel ezelőtt, de a kérdés, tehát hogy, és a budapesti össz szavazók száma is magasabban alakult, de van-e saját magyarázatod, nem mástól kölcsönzött a főváros és nem főváros különbségre, és én most szándékosan mondtam, hogy főváros és nem főváros, és nem főváros és vidék, kezd, vagy megint van egy olyan szembeállítás, amitől én távol tartom magam. A szavazasszámlálók blőd és még blődebb megnyilvánulásaiból várat építeni, az nem a szája kejfejancsi szerint való. Maradjunk az eredeti kérdésnél. Mi a különbség oka te? Mit gondolsz erről? Hát először is ugye egészen különböző vagy más kérdések kapcsán, de itt az elmúlt hónapokban is beszéltünk a Budapest vidék, szerintem is mesterkért és helytelen szembeállításra, és én mindenképp mindig azt mondtam, e, itt nálad is, hogy Magyarország az nem Budapest vagy vidék, hanem Budapest és Így. E, e, e, e, vidék. Tehát én, én biztos, hogy ne, sosem fogok azon dolgozni, hogy ezeket a nem létező árkokat megássam, vagy, vagy mélyit sem, megmondom őszintén, én nem törtem ezen a, a, a, a, a, a, a, a fejemet, az egy, ez szerintem nem magyar sajátosság. Tehát ha megnézed az amerikai választási térképet, vagy, a, vagy megnézed az Európai Unió fővárosait, egyetlen egy... Tehát azt akarom mondani, hogy a nagyvárosok azokban mindig erősek. Ebben neked a, teljesen igazad van, de mégis sok a fővárosért és az agglomerációért felelős államtitkár, vagyis ez egy egészen speciális helyzetet biztosít a Igen, de na látod, itt a lényeg, hogy szerintem... Az agglomeráció és Budapest a szerves egység. Hm? Lehet, hogy vannak közigazgatási határok, de mégis hm? csak él három, majdnem négy millió ember, akiknek nem, közül nem csak a budapesti lakosok kapcsolódnak életvitelszerűen hm? Budapesthez. Budapest környékéről, Pest megyéből rengetegen járnak be több fázisban. De akkor pontban. mindjárt feladtuk saját magunknak a kérdést. Nem is főváros és nem főváros. Mi a különbség, Fűries úr? Balázs, és akkor az összes ö, verziót mondhatom a főváros és az agglomeráció között, hiszen amíg a fővárosban nem ért el sikert ö, a kormánypárt, vagy ha tetszik az ellenzék jobban, ugyanez az agglomerációra nem áll, miközben a kettő szerves egység, és jelen pillanatban, ahogy tapasztalom, az ellenzék nem nagyon találja a magyarázatot a különbségre. Neked van-e magyarázatod? Nincs, én nem, nem fogok most fölcsapni bocsinát a politikus, politológusnak. Hiszen például a Tamás ő nagyon semikét... sokat köszönhet neked. Hát Menzer Tamás szerintem a saját munkájának, meg a, a csapatának, így, így, meg így, a így, így. politikai közösségnek köszönhet nagyon sokat, és egy nagy győzelmet aratott kétségtel, kevesen számítottak. De rá. ami a közlekedést illeti, ami az infrastruktúrát illeti, ott azért a jelentősen jelen voltam. É, ez igaz, és vitézi Dávid köszönösen dolgoztunk ezeken az ügyeken. A, nézd, én a, úgy is lehet látni, de én tényleg nem akarok... A, tehát a, ugye, hogy van az a... a én még gyerek voltam, 80-as években volt koltai... Illetékes e, Ez az illetékes ártás, aki mindenhez vagy mindenhez is jó. ért. Hát én nem vagyok a mindenhez is értő ember, de ha a tényeket nézzük, akkor Pest megyében, tehát elindult egy fordulat, és Pest megyében ez a fordulat, ez tovább ért el, mint Budapesten. A fordulatot úgy értem, hogy 2019-ben volt egy önkormányzati választás, az utolsó önkormányzati választás Magyarországon, majd 24-ben lesz a következő. A, a, a, akkor Pest megyében is komoly helyeken ellenzéki előretörés volt, szentendre például, hogy említhetnénk több Pest megyei települést, és ugye Budapesten is elveszítettük a főpolgármesteri pozíciót, és jó néhány kerületi önkormányzatot. Most én úgy látom, hogy ez az elmúlt években visszafordult. Tehát Pest megyében teljes a fordulat, és mondom, listán kikaptunk 18-ban 3 százalékkal, tehát egy kiegyensúlyozott küzdelemben veszítettünk, most meg 15 kal nyertünk, és az összes Pest megyei egyéni választókerületet, Fideszes jelölt nyerte meg. Budapesten pedig erről Törgyesi Péter. Beszélt, ugye van egy átrendeződés, hogy olyan helyeken kezdett el elősödni a kormánypárt a Fidesz, ahol korábban inkább az ellenzék volt a terepen, és épp, hogy lemaradtunk mondjuk a győzelemről olyan szocialista ikonok körzetében, mint Hiller István vagy Kunhani Ágnes, és olyan korábbi konzervatívnak számító körzetekben, mint a budai körzetek pedig, az ellenzék tört előre, de csökken a különbség. Tehát itt ellenzék volt, és ez az ellenzék csökken. Én mindig az a ember vagyok, aki félig teli, látom a poharat. Tehát én Igen, ezt egyik, jól teszed, ez, a, ez az optimista állásnak egy, hozzáállásnak egy alapkövetelménye. Az a te kérésed volt, hogy fel sem merült, hogy te listán is legyél? Hát vagyok a listán, csak a végén. Értem, tehát, tehát hogy, hogy befutok. Ez rendben okay. van, mert nem volt én, én ennek nem, nem csináltam, nem vertem nagy, Hogy nem nagy dobbra. a feneket a dolognak, nem vertem nagy dobra, de én megmondom őszintén nem is tudtam, hol vagyok a listán. Most se tudnám megmondani pontosan, mert én egyéniben azt gondoltam, hogy nekem akkor van a helyem az országgyűlésben, ha... Életemben először elindulok egyéniben, ha azt meg tudom nyerni. Ez most nem sikerült. Oké, okay, akkor egy részletkérdés még, és aztán tovább. Van-e bármi hozzátenni valód, vagy elvenni valód az elmaradt vita kapcsán? Sajnálom, hogy elmaradt. Minőségi vagy mennyiségi kérdés a kétharmad? <gül> hát mind a kettő, ugye? Mivel a mennyiségből fakad egy minőségi különbség. Ez akkor olyan nagy győzelem, hogy e, nyilván a, e, ez egy alkotmányozó többséget jelenti, már negyedik alkalommal. A, de talán a fontosabb a, a minőségben nem ez a jogi, formális, alkotmányos megközelítés, hanem az, hogy egy óriási legitimitást ad a kormánynak, és egy nagyon nagy megerősítése a kormányzati politikának. Nehéz volt -e gratulálni Hajnal Miklósnak, vagy ez a maga nemében teljesen természetes gesztus volt? Egyáltalán nem volt nehéz. A kollégáim azt mondták, amikor olyan 60%-nál jártunk, és már láttam, hogy ez most már nem fog megváltozni semmiképpen, akkor a kollégáim mondták, hogy még várjak 70%-ig, én mondtam, hogy dehogy várok, hát most még este 10 óra van, vagy annyi se volt, mindenki vélhetően még ott áll a vártán, el fogom érni telefonon, úgyhogy teljesen természetesen volt nekem, hogy fölhívjam. Érdekes beszélgetés volt, nem volt hosszú természetesen, csak ugye nem egy felhőtlenül boldog emberrel beszéltem, ami teljesen Igen, pont és, nálam És ami tisztességes volt tőle, hogy ő is gratulált nekem, tehát én fölhívtam, hogy gratuláljak, és kaptam egy gratulációt, úgyhogy Szerintem ez így volt rendben, ezt így kell csinálni. Igen, tipp a mondta azt, hogy egy országos győzelemért feladta volna a hegyvidéket, de a nép nem így döntött. Én meg uh... semmiképp nem adtam volna föl egy hegyvidéki győzelemért az országos győzelemet. Végül is azt hiszem, hogy mi jártunk jobban, a, a, meg reméljük, hogy Magyarország, és benne még Budapest is. Ugye miniszterelnök úr fogalmazott úgy, amikor őt miniszterelnök jelölté választotta a Fidesz hogy a a, a mi politikánkkal még azok is jól járnak sokszor, akik nem ránk szavaznak az övékkel, meg azok is rosszul járnának, akik rájuk szavaznak. Van ebben valami, de most már túl vagyunk a kampányon, úgyhogy nem kellett. Hát egyfelől másfelől pedig ugye éppen a Facebookon írtad azt, hogy a kampány csak most kezdődik, hiszen az permanensen tart. Ez az a, a pillanat, amikor neked fel kell ajánljam az együttműködés lehetőségét, hiszen Navracs és Tiborral is e, látszólag, vagy valójában akkor mélyült el a kapcsolat, amikor egy hosszú kapcsolat egyébként, e, amikor uniós biztosként hazatért, és bizonytalan volt a tekintet, hogy az itteni élete hogy alakul, és akkor én azt mondtam neki, hogyha mezőőr lesz, én akkor is beszélgetek vele, mezőőrt már nem mondhatok még egyszer, mert az valaminek a lejáratása, de számomra ez a beszélgetés sorozat is különös tekintettel arra, hogy egy Györgyevics fűries kisambrus hármasba épült bele, és ennek volt egy íve, és én Budapesten élek, tehát nekem aztán végképpen fontos volt, nem mint hogyha a nemfővárosiak számára ne biztosított volna a szellemi muníciót, úgyhogy akkor ezt létszeres raktározd el és emellő a kérdés mellé pedig az dukál, hogy Füriás Balást mennyire foglalkoztatja az, hogy megmarad-e ez az államtitkárság, ebben a formában marad-e meg, ebben a, ebben a hierarhiában más van-e, más lesz-e, semmi se lesz-e, ki a megfelelő verziót, és kérem a választ. A Köszönöm szépen a kérdést, kicsit csodálkoztam, vagy, vagy kíváncsi már Mártam, hova fogunk ki, kiukadni a mezőre? Hát Egyrészt volt egy ajánlatom, ami arról szólt, hogy szívesen igen, igen, igen, beszélgetek szépen. vele továbbra Köszön, is. Köszönöm szépen, ne temessünk még, jó? Félreértesz, ez, ez nem temetés, ez egyáltalán nem temetés, ez a te személyednek szóló ajánlat, amely nincs összefüggésben a rangoddal. Köszönöm, ez, ez így nagyon megtisztelő, és nagyon kedves, és őszintén jó esik. Nézd, szerintem én már nem, bár lélekben fiatal embernek érzem magamat, tehát mégiscsak elmúltam 50 a tavaly, és, és néhány kormányváltást, már mint olyan értelemben, ilyen kormányváltást, amikor jogi értelemben történik egy kormányváltás, a kormányzati ciklus véget ér, megnyerjük a választást, de csak új kormányzati ciklus kezdődik, a miniszterelnök majd kapa az országgyűléstől egy kormányt alakítson. Mindig átalakul a kormányzati szerkezet, mindig vannak érkezők, távozók. Tehát én már néhány ilyet megéltem. Ezért a dolog legtermészetesebben veszem azt tudomásul Tudtam, hogy most jön egy, ha úgy tetszik, nem számomra, hanem az egész kormányzat számára néhány hét bizonytalanság. Mert ilyenkor mindig menet közben nem rángatjuk a kormányt, ugye... Nem nagyon van olyan, nem is tudom, hogy volt-e minisztercsere, talán nem is volt minisztercsere. Új miniszter érkezett, illetve köztársaság elnöké választották. Nem, bocsánat, ugye a Trócsányi miniszter úr EU-s képviselőjelölt volt, és ezért volt ott egy minisztercsere, de egyébként egyetlen minisztercsere nélkül. Csináltuk talán végig az előző ciklust. Novák Katalin a ciklus végén köztársasági elnöké választotta az ország, és miniszter volt, azt megelőzően. Tehát egy nagyon stabil kormányzásra számíthatnak most is a választók. Egyetlen pillanat van, amikor az átrendeződésnek helye ideje van feltétlenül, különben csak különös kihívások esetén, az a kormányváltás, amikor új alakul egy, egy kormány. Majd miniszterelnök úr eldönti. Tehát, hogy én, én nem kapkodok, azt hiszem, hogy a a személyes kapcsolatom is, a munkakapcsolatom is az első számú döntéshozóval, meg a fölkérendő miniszterrel, miniszterekkel remek. Én nem bugra-bugrálok, amikor eljön az ideje, akkor megbeszéljük, hogy így folytatjuk-e a munkát, vagy más keretek között folytatjuk a munkát. Mire számítson a főváros, mire számítson a fővárosi közgyűlés, mire számítson a fővárosi közfejlesztések tanácsa? Vagy egyelőre türelem? Ha, a, hát, egyrészt... Egyrészt egy kis türelem az új kormány szöllállásáig, de mondjuk én most pénteken már elülök kis Ambrussal, és azért elkezdjük számba venni, hogy mik az előttünk álló legfontosabb kérdések. Szabad Ez ebből néhány slágvortal megismerkedni? Hát a megbeszélés után szépen szóval nem. Tehát most még hadd. Ne, nem, mert az úgy tűnik, mintha Ez az, összefüggésben a, van a, a jövő kereszt. heti közgyűlés tematikájával, vagy nincs? Ezt tényleg a megbeszélés után tudnám okay, megmondani. Oké, rendben van. sem akarom, hogy a város vezetése úgy érezze, hogy én a rádión keresztül zengedtek ja. nekik. Tehát az élet folytatódik, a munka megy tovább, Budapest továbbra is a szívügyünk, úgyhogy eh, keressük az együttműködés lehetőségét. A személyes sorsod felől reálisan mikor lehet érdeklődni szerinted, eh, ami a naptárat illeti? Én ebben... Eh, Konzervatív vagyok, tehát semmiképp se szaladnék az események elő elébe. Tehát nyilván ki fog alakulni viszonylag gyorsan azért a képlet, mégiscsak ugyanaz a csapat folytatja a kormányzást ugyanannak a kapitálynak a vezetésével, de május másodikán ül össze az országgyű, ott kap kormányalakítási megbízást Orbán Viktor. Ezt követően kéri fel, a miniszter jelölteket és mondják a kormányzati struktúrára vonatkozó elképzeléseit, a miniszter jelöltek majd fölkérik az államtitkáraikat, tehát addig, amíg hivatalosan nem ér oda a folyamat, akkor is, ha is esetleg már korábban tudom, hogy mi lesz a végeredménye az én ö, személyes sorsom tekintetében, nem szeretnék erről beszélni, okay, nem Két jelent, kérdés tudom. mind a kettő konkrét. Az egyik az, hogy vegyük... Ö, a Városmajort, vagy vegyik a nyugati pályaudvart, és mindazt, ami hozzá kapcsolódik. Én azt joggal feltételezhetem el, hogy ezeknek a projekteknek a megvalósulása nem fűrjes függő. Hála a jó istennek nem. Tehát ezek sokkal többek, mint Fűrjes balás személyes sorsa, és sokkal fontosabbak Magyarország szempontjából. Tehát ezek a történetek, hál' Istennek mennek tovább. Ugye a Városmajornál most szerződünk a Nyílt tervpályázaton közösen kiválasztott tervező csapattal, és indul a részletes tervezés. Ugyanezt történik, ugye itt két tervpályázatot zártunk, egy nagy nemzetközi nyílt tervpályázatot a nyugati esetén. Ott is éppen ma reggel egyeztetnek az angol tervezőirodával a szerződés részleteiről. Ittézi Dávid és néhány más kollégám, tehát ott is szerződéskötés és folytatódik a tervezés, a munka megy tovább. Végül Gábor Gábort idézném a Magyar Nemzetből a múlt hétről. Ugye Kisambrussal való kapcsolat az minden heti beszélgetésben jelentkezik, és ott egyre hangsúlyosabban jelentkezik a főváros féléves költségvetése, ami arról szól, hogy ők nagy reményt fűztek, mármint a főváros vezetése a kormányváltáshoz, mert a jelenlegi helyzetben a főváros költségvetését úgy látják, mint ami alkalmatlan arra, hogy ebben a formában a második fél évet is többé-kevésbé normálisan biztosítsa. Ezzel kapcsolatban Bagdi Gábor szerint a költségvetés formálisan megfelel a jogszabályoknak, ugyanakkor politikai szempontból katasztrófa, mivel legalább 50 milliárd forint teljesen megalapozatlan bevételt terveztek, 30 milliárd forint hitelt akarnak felvenni, tovább egy 20 milliárdos támogatásra számítottak az új reményeik szerint baloldali kormánytól, hogy kisegítse Budapestet. A politikus hozzátette, <kül> korábbi főpolgármester helyettes a főváros vezetés alapvetően a kormányváltásra tett fel mindent, nem igyekezett spórolni, ezért fordulhatott elő hogy a cégek átszervezésén az új vezetők javadalmazásánál nem a takarékosság tükröződött. gondolsz hogy -e, jelen pillanatban ma, 2022, április 22-én csütörtökön, 39 után 4 perccel bármit is a főváros költségvetéséről? Gondolni gondolok, természetesen itt is azon több rengek, miközben formálom a szavakat, hogy egy, nem akarnék senkit megbántani, tényleg pénteken ülünk le kis Ambrussal, és én mindig az együttműködés légkörét igyekszem megteremteni, és aztán az együttműködést megvalósítani, keresem a megoldásokat. Az biztos, hogy ugye most már több mint két-két és fél éve főpolgármester Karácsony Gyergely, és hát itt folyamatosan farkast kiáltott a városvezetés, és mindig azt hallottuk, hogy a következő hónapban vagy a következő fél évben csőd lesz. És aztán sosem érkezett el a csőd. És kétségtelen, hogy azt hiszem, hogy inkább a nagy politikai érdekek, célok mentén egy kicsit a főváros ügye beletáldozva, mert a városvezetés mindenáron azt a képet akarta sugalni, hogy itt van a gonosz behemót, erőszakos, elnyomó kormány és a szegény, szerencsétlen, kicsi, jószándékú, kiszolgáltatott városvezetés, és hogy bántják. Ugye nyomják krahácsot. Tehát, hogy bántják a... a, a, a mi folyamatosan bántjuk a fővárost, és jön a csőd. És a csőd sose jött el. Kiderült, hogy az iparüzési adóbevétel akkor is emelkedni tud, amikor a pandémia után újraindul a gazdasági élet. Tehát, hogy nem nem eszik olyan forrónakását, nem akkora a baj talán, mint ahogy azt naponta félreverte a kolompot. Szerintem alapvetően a politikai jobból a de nézzük meg a számokat, üljünk le igaztán, és nézzük meg, hogy hol van lehetőség az együttműködése. Jövő héten lesz közgyűlés, utána két hét múlva milyen rendszerességgel gondolod a beszélgetésünket, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás? Hát hadd ha több ezen egy kicsit, alakuljanak itt ki a dolgok, és aztán lássuk meg, ne szaladjunk az események elébe. De nem szakítunk. De nem szakítunk ezek után, hogy itt az ország világ előtt ezt a kérdést fölteszed, nekem természetesen azt mondom, hogy nem, de ha most a hallgatók nem lennének jelen, akkor is azt mondanám, hogy nem, meg is beszéltük, folytatjuk, és megtisztelő volt az az ajánlat, amit Igen, mondta, hogy Igen. még ha mezőr leszett. Ráadásul lesz, de... ugye második vagy, és az első már kiállta a próbát, tehát azt lehet mondani, hogy van némi kreditem. Nem sok, de valami. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm, minden jót mindenkinek. Szia. Vis Füliás Balást hallottak. Nem könnyű nap a mai, még egy beszélgetés van, azért három beszélgetést már abszolváltam, önök eldönthetik, hogy milyen színvonalon, ezt most én nem fogom megtenni. Ez a mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez folyamatosan ér az életkoromtól függetlenül. A függően azt azért jött volna elő, mert hát nyilván valahogy az ember az életkorának előrehaladásával folyamatosan fél attól, hogy kimegy a divatból, vagy ha nem is megy ki a divatból, de ezt csak nem veszi észre, de egy ilyen potenciális Bruce Willis lesz belőle a médiában. Tehát nem feltétlenül a fázia lesz, de valahogy úgy nem veszi észre magát, és jönnek emberek, és azt mondják, hogy fiala van, egy ajtó ki kéne menni. És akkor azért mondom, mert tegnap ebben a bútoráruházban olyan mértékben tehervestem estem a saját magam ötletétől, amit kitaláltam, hogy én oda elviszek riportalanyokat, és jó, még tudom, hogy az ottani tulajdonosokat is meg kell győzni, hogyha Neten egyébként a műsor folytatódik, és belefér az is, hogy koncepcióváltást legyen részint vagy tartósan. De olyan lehetőség van abban, amit kitaláltam, amit magam sem értem föl. Hogy egyébként megvalósítani könnyű e hogy könnyű lesz-e hozzá riportalanyokat, vagy alanyokat találni, hogy a finanszírozás kérdése hogy alakul... E tekintetben biztos, hogy számítani fogok önökre, ha nem kísérleti műsor és nem utolsó adás. És mindenféleképpen számítok önökre április 25-én, hétfő este fél nyolc órától az Aquarium Klub volt lakájában. De minden nap van valami izgulni való a tekintetben, hogy ne legyen kísérleti műsor és utolsó adás, ami egyfelől jó, másfelől rossz, és uh, ahányszor nézem a környezetemet, belétve a lakásmat, amit képtelen vagyok megfelelően kitakarítani, már nem tudom mennyi ideje. Um, meg hát amikor ugye egy hosszú hétvége van, akkor kiderül, hogy tudok tovább aludni. Tehát ebben az is benne van, hogy, hogy nem biztos, hogy mindig pontosan ebben a munkarendben kell élni, de nehezen tudom elképzelni a tartós változást, függetlenül attól, hogy a hajó orrának elfordítása adott esetben akár azt is lehetővé teszi, hogy egy vegyes struktúra jöjjön létre, élőlebonyolítási műsorok, nem élőlebonyolítási műsorokkal keverve, nem kavarva, de... Ez még idő előtti, itt még nem tartunk, de a veszélye már fenyeget a szó pozitív értelmében. Uf, én beszéltem, most önök beszélnek egészen addig, amíg fel nem hívom Kisambus. 061-71242. Figyelek, ha van mire. Standing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 Írnak arról, hogy Navracsics Tibor uniós miniszter lehet. Ugye az a helyzet, hogy a 22 évi Kejfe Jáncsi előtt a 4 évi ö, ennyi, tehát 26 éve készítek napi műsort. Azért a szónak abban az értelmében katonát csinált belőlem, hogy hát halvány lilakűzöm nincs, hogyha nem ezt csinálnám, akkor mit csinálnék. Ami persze egyfelől szegénységi bizonyítvány is, belátom, ez csak ezen hír kapcsán jutott az eszembe, anélkül, hogy most itt részletekbe bocsátkoznék. Amit annak idején Mollárgá Péter mondott, hogy fiala lehet hallgatni, azt prekolomra úgy tűnik megtanultam. 061-712-42 először. Tegnap eszmét cseréltem Elsimó Lászlóval. A lányommal is beszéltem, színházban is voltam. 06171242 másodszor has been hell where strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. Say hello. 06171242, senki többet? Ne felejtsék, 70 este fél nyolckor nagyon messzire jött ember az akvárium volt lokájában. Őszintén sajnálom, hogy távol létükkel tüntetnek itt ezekben a pillanatokban is... Nem most vagyok, jó reggelt kívánok. Fiala János, vagyok, jó reggelt kívánok. Azt írta a múlt héten a magyar nemzet Magdi Gábor szerint a költségvetés formális, azért nem röhelyes, hogy ugye az ember köszön, és aztán mindjárt belevág. Ugye régebben ugye az ember azt kérdez, hogy van, meg izé, meg ecet, most az ember köszön, és mindjárt belevág. Ez így normális? azt gondolom, hogy egy, egy műsorban normális. Szerintem nem. Én nekem fixa ideám az, hogy egyszer eljöhet egy olyan pillanat, amikor az ember vezet egy műsort, valakit kérdez valamiről, és a másik fél, mondjuk ön, vagy bárki más ne a személyeskedésnek, egyszer csak az, hogy képzelje el, fiala, hogy mi történt velem. Én ezt nem tudom magamban tartani, és ezt elkezdi mondani, és az elején csodálkozom, és aztán a végén rájövök arra, hogy de hát könyörgöm ez két ember beszélgetése, én tele vagyok kérdésekkel, de közben a másikat valami foglalkoztatja, hát hogy hol van az előírva, vagy ez a másik? nem kezdheti el azzal, ami neki fontos, és ami adott esetben teljesen különbözik tematikáját tekintve attól, amiről beszélgetni szoktak, és ezt nem az irodalom kategóriájában gondolom, hanem a valóságban. Lehet, hogy ez hogy majd kipróbálom ezt. Az ön fegyelmezettsége ennek nem kedvez? Ez valóban igen, így van. Bagdiga... De ezt még még hát ez persze valaminek történnie kell, igen, igen. igen, igen. Bagdigából szerint a költségvetés formálisan megfelel a jogszabályoknak, ugyanak a politikai szempontból katasztrófa, mivel legalább 50 milliárd forint teljesen megalapozatlan bevételt terveztek, 30 milliárd forint hitelt akarnak felvenni, továbbá egy 20 milliárdos támogatásra számítottak az új reményei szerint baloldali kormánytól, hogy kisegítse Budapestet. A politikus hozzátette, korábbi főpolgármester helyettes a főváros vezetése, alapvetően a kormányváltásra tett fel mindent, nem igyekezett spórolni, ezért fordulhatott elő, hogy a cigek átszervezésén, az új vezetők javadalmazásánál nem a takarékosság tükröződött. Hosszú idő után ismét vendégeim sorában köszönhet vagy köszönthettem Füriyes Balázs államtitkárt, aki nem teljesen függetlenül az elhangzottaktól, némileg megerősítve azt, amit Bagdi úr mondott, mondta, hogy pénteken fognak leülni hosszú idő után, és fognak egyeztetni a fővárost illető kérdésekben. Amikor én lágvartokat kértem, akkor azt mondta, hogy majd utólag nem akar üzengetni, de azt mutatja, hogy azért kapcsolatfelvétel van, hogy aztán ezeken az eseményeken mi történik, és hogy az, amit Bagdi Gábor vagy Füriás Balázs adott esetben politikainak nevez, azt ön tényszerűnek tartja, és hogy a tényszerűségből fakadóan megtörténik-e mindaz a kormányzati lépés, amely a főváros elképzeléseit támogatja, vagy sem, az az elkövetkezendő napok és hetek függvénye, ha az ember belegondol abba, hogy ön milyen borulátó jövőt lát a főváros egén, hogy ilyen egészen elképesztően, irodalmiasan fejezés ki magam, akkor ez nem biztos, hogy hetekig várhat. Ugyanakkor egy másik beszélgetés folyamán és Balázs azt is érzékeltette, hogy ezért ez nem napok, hetek kérdése, ez akár júniusig is eltarthat, és az már semmiféleképpen sem május, amire őn egyébként vár, hogy akkor meg kell, hogy történjen egy sorolyan lépés, ami a főváros gazdasági fenntartása szempontjából szükségszerű, vagy fontos. Mert akkor szállazzuk szét ezt a dolgot, mert ebben sok állítás volt ebben a felvezetőben, amit nem üntett, hanem üntidízed. Az első, ez a Bagdi Gábor. Ugye ez még a közgyűlésnek a napján, annak a reggelé megjelenő magyar Igen. Így van, ha nem lennék nagyon fegyelmezett, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy nem kellene feltétlenül reagálnom ezekre a mondatokra, hiszen ezzel mégiscsabb valahogy beleszólok a Fidesz frakcióvezető választásban, hiszen itt a e, láthatólag új frakcióvezető keresés van, és talán ennek a kampánynak a része, hogy hirtelen e, Bagdi Gábor megszólal, egy olyan mondatokat mond, amik egyébként szerintem e, e, tőlevezett furcsák. Mert hogy beül a parlamentbe? Hát gondolom én nem Mi, És ahogy kiderülött Génémet Erzsébetek szintén beül a parlamentbe. Ez most már a tény, hiszen ő még bejelentette, vagy a DK talán, de hogy a tény, lányzsolt nyilván azt nem jelentették be, de a listán úgy látom, hogy rajta van bejutó helyen a parlamentbe. Ez persze úgy, hogy ettől még nem ül be, de mint hogyha inkább ezt érezném, hogy most van milyen frakcióvezetői hát Tehát, hogy úgy érzékeli, mint hogyha lennének várományosai ennek a frakcióvezetői széknek. É, nekem ez a furcsa, hogy eddig azért hogy nagyon nem szólalt meg Bagdigából, de most általában a költségvetés kapcsán megszakította ezt a helyzetet. Nyilván joga van hozzá, tehát nem ezt akarom mondani, csak eddig érdekes mondani, ezek annyira nem történtek meg. Viszont ez ennél fontosabb, hogy nézzük ezeket az állításokat. Ugye az volt az állítás, hogy e, jogilag az a költségvetés rendben van, politikai értelemben ez egy fél éves költségvetés. Nagyon újdonság ez, pont ezt mondtuk egész egyszerűen. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen ez képest nem mondott semmi más. Másik két állítása, hogy a van ebbe egy 20 milliárd forintos kompenzáció. Ugye mire szólt ez, mi azt mondtuk, hogy ilyen nincsen, hogy az iparűzési adót centralizálja a kormány, és ebből jótékonykodik a, az önkormányzatok Azt mondtuk, hogy ahogy bizonyos település lakosságszám alatt teljes egészében visszaadja az iparűzési adót elmondást, úgy a főváros esetében is történjenek meg. Mi csak ennyit írtunk bele a költségvetésbe, E, hogy ezt most úgy minősíti Bagdigából, hogy ez egy a következő kormánytól várjuk ezt a pénzt. Ez igaz, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy új kormány lesz, baloldali kormány lesz. Az is az egy remény volt, de mi azt mondtuk, hogy valójában mindegy, hogy ki, hogy valaki fizesse ki ezt, hiszen városnak működnie kell. A, a harmadik állítás ugye az volt, hogy hitelfelvétel van beleírva a költségvetésbe, ez is igaz, egyébként. Uh, annyira igaz a dolog, hogy ezt uh, azt is mondhatnám, uh, hogy tőle tanultam ezt a technikát, hiszen a 2019-es költségvetésben is volt egy kereskedelmi hitel felvétel beírva, amely szintén nem volt kormányzati engedélye, az akkori városozatásnak, és annak a költségvetésnek az előterjesztője és előkészítője Bogdő Gábor volt. És ezen itt semmi probléma nincsen, csak ez egy tényelítások, hogy ha ők uh, is hitelre építhették fel a a fejlesztési költségvetésüket, akkor ugyan már miért nem reménykedhettünk ebbe, hogy esetleg kapunk erre engedét a dologban. De ettől még az az állítás, hogy ez egy politikai költségvetés, féléves politikai költségvetés, hiszen valami fajta megoldást kell találni közösen a kormánynak és a fővárosnak arra, hogy hogyan lehet ez fentartatózó finanszírozni ezt a városnak a működését. De ez nem újdonság, nagyon régóta mondtuk, Választás előtt is eh, elég erősen elmondtuk, hogy senki számára ne legyen meglepetés ez a helyzet. A, mennyi idő után ül le Füriás Balázsra most péntekön? Hát talán februárban találkoztunk utoljára, február vége végefele. Tehát nem néhány alkalommal telefonon voltak egyeztetések, úgyhogy tényleg régóta nem találkoztunk személyesen. Eu, én nem gondolom, hogy azt túl kéne értékelni ezt a teki találkozunk, hiszen a új kormány nem állt föl, nem tudom, hogy a, akinek milyen reszortjai lesznek a, a új kormány kapcsán, mert hát, erről Fúriás 3. titkáros sokkal többet tud, mint én, de lehet, hogy még ő sem sincs tisztában ezzel. Én azért is kezdeményeztem ezt a beszélgetést, hogy amíg a új kormány nem állt fel, addig is nézzük meg, hogy milyen olyan ügyek vannak, amiknek mennie kellene tovább, vagy amiben. bőbeszédűbb lesz, mint Fúriás Bolás, vagy se lesz bőbeszédűbb most? Nem fogok tudni nagy híreket mondani, miről akarni. Félrejét, én nem nagy híreket várok, én egyszerűen csak kérdeztem. Én nem egyfolytában valami izé, főcímet látok a 168 húnak a címlapján, bár biztos jól állna nekem, de én a hétköznapok felül is érdeklődöm. Bár tény, hogy a hétköznapok iránti ellenszemben, ahogy előre haladt az életkorom, csökkent, tehát régen a hétköznapokat ki De most figyelek. Nem tudok megmondani, hogy jutunk-e bármire, és szerintem inkább nem, hogy pont pont miatt, hogy, a, hogy nincsen a kormány a... De mondjon átmencés. egyet, amiben ön szeretne valamilyen előrehaladást elérni. Hát mindenképp beszélnünk kell az Ünözött Budapest program uh -huh. 2022. es lábáról. Ezzel egyébként már elkezdtünk a választások előtt is erről beszélni, egyeztetni, Ez, erről biztos, hogy szót kell váltani. De szerintem most első azokat kell megnézni, hogy amikor az új kormány hivatalba lép, akkor milyen ügyeket kell az asztalra letenni, mert nagyon gyors is kell hozni. Abba sem vagyok feltétlenül biztos, hogy a főváros állam kompetenciája az, hogy a főváros költségvetéséről beszélhet vele, hiszen sokkal inkább a következő pénzügyi kormányzatnak lesz a reszortja. Mint ahogy eddig is az volt. Akkor itt is meg egy pillanatra, egy ideig még ezt lehet kérdezni, aztán már kevésbé, de most is egyszerre aktuális és nem. Hogyan lehet, árulj el nekem, hogyan lehet Budapest költségvetési helyzetét megítélni politikai oldaltól, vagy szakmai módon ennyire ellentétesen? Én szerintem nincs megítélve az ellentétes. Hát ugye azt mondja... Ön azt mondja, hogy nem folytatható, ők azt mondják, hogy ők Füries Balázs Magdigából Gábor mindig panaszkodtak, mindig azt mondták, hogy nem megy, de mégis sikerült. Ön azt mondja, hogy ez egy fél éves költségvetés, és a fél éves költségvetés végén, ha nem is arról van szó, hogy szakadék, de a fél éves költségvetés az nem szól júliusról. E tekintetben mégiscsak eltérőek az álláspontok. Szerintem nem, mert ugye azt mondja Bagdigáború, Gábor, hogy van ebben akkor van ebben két tétel, ami bevételi szempontból nem megalapozott. Nyilván a közegszentő már tudja, hogy sem az iparülősőadóra nem fogunk kompenzációt kapni, sem a, a hitelfelvételre nem kapunk engedét. Ehm, ezért persze, vagy tudja, vagy nem, tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy véljelmez valamit, nem, mint hogy tudása lenne róla. Ehm, én ezt sosem állítottam, hogy ezek a pénzek ezek itt lennének. Épp ezért mondtuk, hogy ha nincsen kormányzati segítség, vagy valamilyen kooperáció, akkor ez egy gazdasági csőd. Jó, nézzük ezt a két tételt. Enélkül a két tétel nélkül mi a helyzet? Hát ha csak 20 milliárd forint nincs amikor is jó de akkor pont ezt jelenti, hogy 20 milliárd a kevesebb kiadást lehet megvalósítani. Az az ennek valahogy meg kell találni a lementételezését. És erre mondtuk azt, hogy ön nem lesz, hogy akkor most itt feldaraboljuk saját múlunkat, és akkor elkezdünk közszolgáltatásokat leállítani. Nyilván erre valami fajta fordolatók, kell májusi Kölcsön, közgyűlés az elvinnem, és ezt sem Ez a jövő az hét? Is elmondtuk már. Májusi az a... Nem a jövő hét, mert az még április végig közgyűlés lesz. A májusi közgyűlés az május végén lesz majd. Ezzel is egy kis időt adunk arra, hogy hátha le tudjuk tapogatni, hogy a kormány mit gondol. Te ez a jövő hét az még nem erről szól? A jövő hét az még nem erről szól. De korábban Hol? nem arról volt szó, hogy már a jövő hét erről szól? Nem. Nem? Én biztos, hogy nem mondtam ilyet. A, az lehetben félzés volt a, a május a május vigi közülés alkalommal alkalommer előszólni, de azt gondolom, hogy a, egy e, nem csak egy közgylés és egy költségvetésmítás érintő ügy lesz, hanem, hanem folyamatosan ezt valami ezt a helyzetet. Ha a kompenzáció Vás... megvan, de nincsen meg a hitelfelvételre való engedély, akkor mi van? Ha itt a felvételről engedély nincsen meg, akkor azok a fejlesztések, amelynek csak kis kizárólag saját forrásból valósulnak meg, tehát nincsen európai uniós forrás mögötte, kormányzati támogatás mögötte, bár ilyenek már szint nullára számítanak, illetve nincsen mögötte európai beruházási banki visszatintető támogatás, akkor ezek a, a fejlesztések ugye nem tudnak megvalósulni vagy pedig, és akkor egy ilyen fogok, mondok, ami nyilván eh, jogszabályi keretek nem fér be, szóval, vagy pedig a, a főváros folyószemlahitelt hagyomó után december 31-én, ami nem lehetséges eh, jogilag, nyilván például lehet, hogyha nem tudjuk visszafizetni a folyószemlahitelünket, de ez az állami törvények alapján, ez a, a takarékos törvények megsértés, A gazdasági stabilitáshoz szó törvények megsértése lenne, nem szeretnénk kipróbálni ezt, de azért azt sem szeretnénk kipróbálni, hogy nem kapcsoljuk lesorozatosan a város közszövedetését. Oké, de a fejlesztések nélkül ez azt jelenti, hogy egyébként a szó hétköznapi értelmében a szó hétköznapi élet fenntartható ezen két tétel nélkül, vagy nem fenntartható? Nyilván a buszok elindulnak, a nap fel kell közvilágítás van. Most a buszokat vegyük ki, kicsit a képről, vagy hadd beszélni kicsit a bővebben, de a közvilágítás nyilván van, és az utcán is össze a szemetet, hiszen ezeket a dolgozókat ki fogjuk fizetni, ha például kivizetjük, akkor ők ellátják ezt a munkát. A, a buszok azért ez egy sokkal nagyobb probléma, mert hogy a üzleti terve, ez egyébként jövétel lesz a közgyűlés előtt a BKV-nak, az 25 milliárd forintos hiányt mutat. Ez nagyon ha, sok? 20, hát ez így rengeteg. A, ugye, elmúlt években folyamatosan veszteséges a BKV, azért tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ezt már megszoktuk, már nem szabad megnyugodni. Nem De azért az, hogy 25 milliárdos uh, uh, hitellesz, vagy 25 milliárdos hiányos Ez négy hónap az, eredménye? Nem négy hónap eredménye, ez a, azt az elmúlt 15 év eredménye, hiszen a, úgy tevődik össze, csak hogy akkor egy kicsit ilyen Figyelj. levezetve, 25 milliárd forintból nagyságrendel 10 milliárd forint, azek olyan végre nem hajtott, most, most, 16 milliárd forintot, olyan végre nem hajtott beruházások, amelyek az amortizálódott eszközállomány mm. pótlásához mm. szükségesek lettek. Mit gondolok? Mire értem? Nyilván használják? buszokat, a buszok használata miatt ezeket fel kellene újítani, erre nincsen pénz, és ez vesztességként jelentkezik ilyenkor. Mm. Nem. Ez, ez, ez, ez, ez a ez nagyobbik ez, ez 16 milliárd Az mennyi, de ezek szerint ez évek óta halmozódik? Hát évek óta nem tudja teljes mértékben az esztüvállománynak megújítani a BKV, ez körülbelül évente... 30 milliárd forintt kellene fejleszteni az eszközein, mm -hmm. újítani, pótolni rajta. Ez nem szeretnénk csak azt jelenti, hogy buszokat kell vásárolnia, hanem mondjuk az infrastruktúrát kellene felújítani a, a, a, a hálózati, elemeket kellene kiavítani. Tehát nagyon sok összetevőkből áll. Hát tegyek fel egy kérdést. Uh, Árulja már el nekem, uh, a, ismeri -e az iratokat, a valóságot a tekintetben, hogy ez, ezen a téren mikor volt a legjobb helyzet, vagy sose volt legjobb helyzet? Sose volt legjobb helyzet, nem volt uh, folyamatosan az uh, eszkültelmány felújítva teljes mértékben. Nyilván voltak olyan évek, amikor többet tudtak költeni erre uh, az idén, uh, Kevesebb is, hiszen ebből jól látszik, de azért sajnos, a, amit átvettük a város vezetését azóta, mi sose tudtunk annyit költeni rá, amire azt lehetne mondani, hogy az eszközállomány teljes pótlásra került, és most nem arra, hogy gondolok, hogy az elmúlt húsz év elmaradásait sikerült, hanem mondjuk az elmúlt az adott időszaknak az elmaradásait se sikerült pótolni, hiszen ennek egyetlen egy eszköze van, hogy pénzt tudunk biztosítani kellő és elegendő mértékben és időben a BKV számára, ezeket végrehajtsa, és az vállalatlan azt kell mondjam, hogy nem tudunk ennyit adni, hiszen akkor más szeleteken nem működnének azok a szolgáltatások, amire szintén nagyon sok pénzt kell töltenünk. És akkor ez a, ez a volt 26 milliárdból 16 orszak most elmeseltem, és van 10 milliárd forint, ami 10 milliárd forintban ez már hiányzik kifizitásból majd, hogyha ezt nem tudja megmondani a cég, ezért szállítói tartozások Hát egy temezéssel ez benne, vagy például a nav -val való megállapodás halasztott fizetésről. Tehát már ilyen helyzetben van a budapesti közösségi közlekedés, a fizeti szinten már ezt kellett leírni a cégnek, hogy csak itt... Ez tökül. a 10 milliárd, ez miből áll? Vagy hogy jött 10, össze? A 10 milliárd, ez már azt jelenti, hogy ennyivel többet már a napi likviditás működésére bele kellene rakni a rendszerbe. De nem tudunk, mert akkor azt jelenti, hogy meg... Egy látványos előni. kérdés, ez nap mint nap mennyivel növekszik? Ez a tíz melyet nap mint nap elvileg nem növekedhetne, de van egy elem, ami miatt mégis növekszik, ez az energiaprobléma. Hiszen egyébként, amit most elmondtam, ezen kívül van még egy tétel, ami, ami ránk robbant, szinte szó szerint. Ez az energia robbanás, és egyébként a háborúkozta gazdasági Károk. Az energia rárobbanást azt talán nem kell magyarázni, hiszen ez viszonylag egyszerű. pillanat alatt felment a villamos energiára, illetve pillanatok alatt felment a üzemanyagár. Üzemanyag és nem volt az olyan, de korábban volt arról szó, hogy volt olyan áramszerződés, amely fixelt, árral dolgozott, és amelynek a, a ható ideje az túlmutatott az áremeléseken, vagy erre rosszul emlékszem? A BKV esetében ilyen nem volt. Amire szerintem emlékszik, az a főtáv volt, mert a főtáv valóban ez év októberében jár le a korábbi szerződés, tehát ott egy, még az álrobbanás előtti állapot... De az egy következő a álrobbanás lesz, ha minden igaz? A főtáv esetében igen, nyilván. Ugye ott azért ez megint egy speciális rendszer, mert elviekben a csökkentés miatt minden földgál, minden tárfűtő szolgáltató esetében az államnak ki kell kompenzálnia a piaci ár és az eladási ár közötti különbséget. Uh -huh. Ez korábban ez ilyen évente 20 és 70 milliárd forint között volt az államnak, amit bele kellett tenni uh -huh. a rendszerbe. Most ez inkább egy ilyen 300 és 400 milliárd per éves, és ez csak most a társadalmi. Igen. Évek évek évek. Na, hát az október, mondjuk az, hogy ez messze van. Mi a helyzet az üzemanyaggal? Az üzemanyag esetében, ugye itt nincsen ársakka, tehát itt nem a a fixált áron veszi meg a DKV a üzemanyagot, hanem nagykereskedelmi áron, és ez nem az a nagy kereskedelmi ár, ami lesz, szintén befogyasztásra került, hanem ez a tulajdonképpen az a klasszikus piaci ár. Ez szinte napról napra növekve veszteséget okozott cégnek, de még ezen kívül van még egy probléma. És egyébként ez szinten a komplet közösségi közlekedésre igaz, hogy a háború hatására a korábbi beszállítói láncok befagytak, hogy el vagy a szállítási kapacitások csökkentek. Mondok egy egyszerű példát, gumi abroncs a járművekre. Igen. Ebből elkövetkező hónapokban azt a, a kollégák, hogy hiány lesz a világban, nem lehet hozzájutni majd. Ezért mindenki meg kell bekészletezni, tehát előre bevásárolni annyit, amennyit tud, és olyan csatornákról, ami ahonnan tud. Ebből az is következik, hogy miután hirtelen egy nagyon erős kereslet támadt ez iránt, hiszen mindenki fél, hogy nem tud megvásárolni, ezért meg is emelkedik az ára ezeknek a, az alkatrészeknek, és innentől kezdve a, hiába számot valaki x-egységgel az üzleti tervében, bár azonnal megemelkedik a, ez az x-egység, Jelentős mértékben, és már is többet kell költeni ezekre a, a, az eszközökre. Ezek pedig olyan fajta kockázatok, amelyek már most áprilisban látnak az üzleti tervben, és még hol van, mint december vége. És ennek nincs hát, a fedezete? Ezeknek fedezete nincsen, már tulajdonképpen az energiárobbanásnak sincs meg a fedezete. Ugye itt mi azt kértük a kormánytól, és ebbe szeretnénk együtt furcsa furcsamúra a Márvával is, meg a Volánnal is, és egyébként mindenki közösségi közlekedés működtetővel, hogy legyen valami kompenzáció, vagy ársapka, vagy valamilyen speciális ártabásra ezekre a területeken, hiszen ekkora árobbanás nem lehet áthárítani senkire, legfőképpen nem a fogyasztókra, tehát nem lehet a béleteket emelni, hiszen akkor pedig az utasok még inkább nem ilyenek vissza a közösségi közlekedésbe, tehát ebben valami fajta együttműködés kellene, és ebben érde, érdekelhet, hogy egyébként a máv is, meg a bolán is, hiszen ugyanúgy megkeretkezett e, nála ez a, ez a dráma ilyen nagy e, kiadás energiába, illetve az alkotészek tölöttén is. Szóval ez a csomag együtt, így a közösségi közlekedésben, szintén egy ilyen nagyon kezelhetnek látszik ebben a, a pillanatban, és e, miután lát, ahogy a beszélgetés kezdtük, e, két olyan elemet gyorsan felsoroltam, aminek a kormánytól függ a fedezete, itt van egy harmadik, az, az kompleten a közösségi közlekedés, hogyha ebben nem tudunk eh, valami közös gondolkodás eredményeképpen megoldást találni, akkor szintén ez is egy olyan lesz, ami, ami sajnos ránk tud robbani, mint, mint uh, probléma, és nem úgy, hogy hosszú távon majd akkor az eszközállomány még jobban elavul, nem úgy, hogy nem tudjuk fizetni folyamatában a, a szállítók. Oké, okay, és akkor mi lesz? Hát ugye ez viszonylag egyszerű ilyen esetben, hogyha van egy vállalkozás, aki nem tudja kifizetni a a szállító számláit, akkor sajnos ez ellen kezdeményezhetik a, a felszámolást. Nyilván ez egy abszurd forgatókönyvben, hiszen azért nem egy klasszikus piaci vállalkozásról van szó, hanem egy közösségi közlekedést működtető cégről, aminek akkora forgalma van, mint a, a, a MAV-nak, innentől kezdve, nyilván ez nem vezethet fel, hogy ezt felszámolják. Ugye logikusan jöhetne a kérdéssel, hogy akkor majd az állam átveszik, de hát az államnak is csak pénzből tudja ezt megoldani, tehát valójában visszaítünk oda. Problémához, hogy pénzt kell belerakni, mi nem vagyunk erre képesek, hiszen nincsen, az állam képes lehet rá. Hát akkor az a kérdés, hogy ezt most futunk-e fölösleges körüket, vagy megpróbáljuk gyorsan megoldani ezt, és kiszámítható pályára állítani, legalább a Jó, de, de ezek szerint nem tudják pályára állítani segítség nélkül? Segítség nélkül nem tudjuk. És ha elmarad a segítség, akkor az hova vezet? Hát, ha elmarad a segítség, akkor nyilván ez egy olyan helyzet állhat elő, amikor a nem lesz elegendő pénz a közösségi közlekedés napi működtetésére. Én ezt nem tudom elképzelni, mert onnantól kezdve ki fogja elvinni azokat az embereket dolgozni, akik egyébként a magyar GDP 36-37 et állítják el, tehát egy nonsens helyzet lenne. És azért mondom, hogy ezzel most fölösleges a politikai köröket szerintem futni a kormánynak végén vagy így, vagy így, vagy úgy, de nekik kell belegratni a Oké, okay. azt árulja nekem öncigolattazik? Nem. De ismeri -e a körmére Ez mikor ég a körmére a közgyűlő? Tehát, a, a, nem csak, tehát hogy, hogy mikor van az a helyzet, amikor azt mondja, hogy holnaptól? Holnaptól nincsen pénz. Hát, hogy holnaptól olyan effektív változások állnak be, adott esetben a tömegközlekedésben, ami ennek a következménye, amiről most beszéltünk. Tehát, hogy ön erről beszélt, lehet, hogy önök megfeledkeztek róla, kedves nézők, hallgatók, de ma október 3 július 2-án, fogalmam nincs, nem tudom, mit fog mondani, ma ennek a levét isszuk. szuk, attól, hogy mi szóltunk, nem rajtunk múlt. De egyébként évek óta ennek a levét is azzal, hogy olyan buszok is járnak, amelyek könnyű ők. Ez ők. nem menjünk el úgy mellette, hogy az ilyen természetesnek vesszük, mert szerintem ez egy alap probléma. Abszolút, ebben teljesen között. Nap, nap lehet tapasztalni. Ez, ezt már éljük, ezt a problémát. Az, hogy a, nem jár a busz, ilyen időpontot nem fogok tudni mondani, mert hogy egy, nyilván bekövetkezhet egy elméletileg egy ilyen dolog, hogy teljesen a kormányzati segítség nélkül beláll a földdal cég működése, de azért én ezt elképzelhetetlennek tartom, mert utána még nehezebb és drágább visszaállítani ezt a. Működését. Én most így mérföldkövek szempontjából annyira látok előre, hogy májusban meg kell próbálni valami kármentést csinálni és hozzáigazítani a kormányzati gondolkodáshoz a főváros költségvetését, hogy persze lesz a kormányzati gondolkodás a főváros tégültő, azt Nem tudom. Nem tudom, hogy a probléma is hányik helyen szerepelünk, és mennyi olat jutnak el hozzánk ebben a kérdésben. Én azt gondolom, hogy a minél előbb kéne hiszen annál lehetne a a károkat közösen mélységtelni. Tehát májusban mindenképpen újra kell gondolni a költségvetést működési oldalról, és aztán utána fél évves beszámolók alapján, tehát nekem kell néznünk a cégénk mennyit költöttük az első fél évben ténylegesen, az alapján szerintem szeptemberben újra kell varni megint a, a, a, a gombot a kabátban és akkor meg kell próbálni elvinni a, a város működését évvégéig. Én most azért nem látom, hogy ezt hogy tudjuk megoldani ebben a pillanatban. Egy kicsit ilyen szívá is, hogy 2021-ből is pont így álltunk. Tehát visszaemlékeznek a 2021 decemberében még szintén megint a közösségi közlekedés napi működnése volt a téma, amikor nem akart átutalni a kormány azt a 12 milliárdot, amivel az egyébként a 7%-a a teljes közösségi közlekedés működésének. Szóval azt a 12 milliárdot nem akart átutalni a kormány és akkor kénytelenek voltunk már a, a buszokon bemondani azt, hogy a kormány blitzelés nem fizet, és köszönjük, hogy önök megteszik ennek hatására. Pár óra alatt mégis aláírta a kormány a szerződést, és rá pár órával is utalta a pénzt. De ott is megint az volt, hogy visszafele számoltuk a napokat, hogy megyül jövünk ki pénzzel a bkk esetében. Most megint kezdünk egy ilyen helyzetből belekerülni. Sőt, hozzáadtam azzal együtt, hogy itt át 12 milliárdot idénre, akkor majdnem, nem tett meg idénre se. akkor viszont akkor még mindig nem oldanám meg ezt a problémahalmost. Uh, vannak szürreális napjaim a héten, volt ilyen, uh, és bolyongtam a városban szánta ok miatt, uh, és elvetődtem a tabámba. Ott a rátszűrdő van? Nem. Tessék? Igen, igen. igen. Uh, nagyon régen jártam arra, el nem ítélhető módon. Az ott egy teljesen szürreális környék lett. Tehát az az épület és a környéke arra, én időnként nem találok magyarázatot semmire se. És a munkám néha abban segít, hogy legalább átmenetleg találjak magyarázatot a létezésre. Az akkori hangulatom ott akkor, leszámítva, hogy hazafelé tartottam, egy olyan pillanat volt, aminek nem találtam magyarázatot. Ugye tavaly került vissza a városi tulajdonba, úgyhogy ez egy hosszú felszámolási eljárásnak eredményeként tért vissza, tért haza. De az üfürdőt és a mellettelő tehát nem tudjuk megítni egyelőre, hiszen a, hát talán 2010-ben fejezték be ennek a felújítását, az talán 10 ben olyan Komplett módon készen volt, hogy a, a, a adekdóktár szerint a szállodának a, a szobáiban még a törölközők is bekészítve voltak, de még ki egy napra sem mint sem a fődő, sem pedig a, a szálloda. Az elmúlt évek alatt folyamatosan romlott az állaga, ami felszámoló nyilván nem költött rá. Benne lévő eszközöket eladták teljesen mértékben, mert hogy általag a a víz feljött és eláztotta a jelentős részét. Amikor megvettük a felszámolási eljárás végén, akkor kérdéses volt, hogy milyen állapotban van az elektromos rendszer. Nyilván abban reménykedtünk, reménykedünk még most is, hogy valamilyen külső támogatás segítségével, vagy valamilyen uh, kooperációban ez felújítható és megatható csak abban gondoljon bele, most átmenetleg elnézést. Uh... Én a biodómot látom pillanatok alatt ennek. Tehát én ott voltam azon a bizonyos sajtótájékoztatóján a Persányinak, amikor ö, maga se gondolt át, hogy milyen mondatot mond, ö, és ami aztán elhíresülté vált, és ami azóta is kergeti a Persányit, a Persánya a mondatot, a biodóma jövőjét, és egyáltalán, az ember ott állt egy földszinti fürdőszobával szemben, ember belátott, ott állt egy fürdőkád, egy fóliába becsomagolt csappal, és az ember azt gondolta, hogy mindez csak azért nincsen bedobva egy féltéglával, mert talán működnek a Kamerák, bár Magyarországon a kamerák sok mindent nem szoktak visszafogni, de az annyira szürreális volt, hogy én már a határán voltam annak, hogyha a kfj val van jövője, és ugye ez egy tévéműsor is, bármennyire hihetetlen, hogy én beköltöznék oda a főváros engedélyével, amit valószínűleg a főváros nem fog engedélyezni, mert nem még egész egyszerűen nem akar hozzájárulni ahhoz, hogy ez a látványvilág hozzá legyen fűzhető, de hát azt nem tudom önnek jól elmondani, hogy az akkor ott, ráadásul a hangulatom az jelentősen hozzájárult. Ez, de az valami olyan szürreális élmény volt, mint ahogy most látom a biodom belsejét, amely nagy valószínűséggel ki tudja egy vagy másfél éve ugyanúgy van, de annak a, az amortizációja egyszer szintén vezethet oda, hogy az ember meglássa ezt rácfürdőként, potenciális rácfürdőként, eh, amire megint lehet annyit költeni felújításilag, mint amit költöttek x évvel ezelőtt, és ezek olyan termékei ennek a fővárosnak könnyen lehetséges, hogy is van ilyen, de én nem Koppenhágában élek, és döbbenten nézem őket, amikor ott állnak ve Szemben. Tehát nem a népszavában látom őket, nem a magyar nemzetben, az RTL klubban vagy az ATV-ben, hanem ott vagyok és állok egyedül délután 7 órakor, és azt mondom, ez micsoda. Az a legszörnyebb ebben, amit elmondott, hogy nem tudok velük vitatkozni. Sőt, azt mondom, hogy egyet értek. Tehát, De a... vegye figyelembe, kedves várushat. kis Ambrus, hogy most nem lesz arra idő se önnek, se nekem, hogy előjöjjön az emberekkel, de egy megint szembe mentünk, és előjött, az időtlen reménytelenség. Az a rácfürdő ott akkor, pár nappal ezelőtt, nekem az időtlen reménytelenség volt, miközben az ember látta, hogy ez egy fantasztikus dolog, de mégis látta, ahogy kialakul potenciálisan az, amiről a kis az előbb beszélt a buszok amortizációja kapcsán. Ez így van. De nem, nem, nem tudok vitatkozni bele. Tehát sajnos ez van, hogy a, a város rákozott egy csomó pénz és otthon Parnagon, és valójában tényleg senkit nem érdekelt. Otthon meg mindannyiunk én, szeme láttad. Hogy én elmondom itt azt, hogy a tavaly szereztük vissza a e, e, e, végén, mert azt mondják, hogy egy, ez teljesen magán ügyük, hogy mit csináltak vele kettő, mert nem jutották még meg, és nem tudok ezzel vitatkozni, és hiába mondom, az persze, hogy ez mind pénz kérdés. és miután sokszor elmondtam, valójában tudom, hogy ez már az ismert, és jó, csak itt, hogy ez a természet része lenne, ha ez önnek valamelyik test része lenne, vagy az erdőnek lenne része, akkor abval kellene szembesülnie, hogy elhal. Ez abszolút így van. Tehát ez egy nagyon frekventált helyen van, látványos, kival rá él, hogy rá még jól is néz ki kívülről is, belülről ugye nem voltam de sajnos attól tartok, már nem annyira, és nem tudom azt mondani, hogy jövő héten három úr, akkor ez megnyit nem tudok ilyen dátumot mondani, mint ahogy nagyon jó példa volt a biodom is, erre sem tudok. Azt tudom rámondani, hogy valaki 20 milliárdot követ, 13 milliárdot rákölt, 15-15, most nem tudom, a friss építő anyagárat esetében mennyibe kerülne, akkor ezt meg lehet nyitni eh, X időn belül. Azt sem lenne, akkor sem. És ez szörnyi ezeket mondani, hogy körül itt vannak, és ahogy én is mondtad, azok, ját, eh, ide, eh, nincsen ennek... Eh, perspektívája, hogy mikor lehet ezeket megnyitni, és persze ennek a minden következménye ránk hullik vissza, például a következménye mintha biodóm csak ott áll és az évente nekünk 7800... Oké, és mennyibe kerül a, a rátszűrdő? Hát a rátszűrdőnek azért nincsen ekkor fenntartási költség, mert nem kell ezt folyamatosan temperált hűnéséget alatt tartani, nyilván van valami őrzési költség, azért azt nem akarom mondani, hogy a drámai lenne. A sokkal hát, ént, amit én abból, a én abból láttam, az nem sok. Hát most a külső védelem, Nem biztatás. Nem élőerős védelemmel látjuk el, gondolom, hogy ez a BDH tulajdonában van, hogy ők most ezt milyen tászfelügyelettel oldják meg. Milyen, kinek a tulajdonában? A Budapest gyógyszüldőnek mm. a tulajdonában van. Hogy ezt milyen tászfelügyelettel oldják, meg, ezt nem tudom megmondani, de azért nyilván nem akkora költséget jelent, mint a. A biódom, tényleg Jó, voltál, el, tényleg nem húzom az időt, nekem is mennem kell, de ugyanilyen például a után talán az a Budha, vagy nem tudom milyen hotel, amely hihetetlen költséggel elkészült, be van zárva, van benne valami látszat átalakító művelet, ott mindjárt a Párizsi udvar és egy másik szálloda mellett, és semmilyen magyarázatot nem talál az ember arra, hogy néhány éve felújították, és ott áll tök üresen, valami gazdasági nyavajakorságot feltételez, de arra se energiám, se eszem nincsen, hogy utána menjek annak, hogy ott mi történik, de ezek a városnak olyan emblematikus pontjai és részei, amelyekkel kapcsolatban az ember pillanatok alatt gondolkodóba esik, és csak azért megy tovább, hogy az egész életét ne a ház ezelőtt töltse ennek a rejtvénynek a megfejtésével, ami feltételten nem fog sikerülni neki. Én, ugye az utóbbi példás, például esetében persze az igaz, hogy ez ezt a végkép nem tartozik hozzá. Tudom. A, a dologba, de az összkép szempontjából igen, ennyivel lehet ezt így értelmezni, hogy hogy hát miért nem csinál már valaki? Hát arról nem beszél, hogy a... le van zárva egy sáv, eh, miközben külföldön úgy kell építkezni, hogy ezeket a sávokat nem lehet fenntartani, hanem ezt meg kell oldani az építkezőnek. Ezek olyan tájsebei Budapestnek, amihez, ami tulajdonképpen a bereményi féle Budapest képen eh, abszolút egybefér. Miközben az ember tudná nélkülözni, de ettől lesz hallhatatlan a csetamás meg a bereményi. Nem régen Orbán Viktor is még őt idézte. Elnézést, hogy ilyen lett a vége. Semmi gond, hogy jövő éten, akkor talán ugyanilyen hangulatban tudjuk folytatni. A... Hát a minden igaz, délután is találkozunk. Viszont hallása, viszont látása. Viszont hallása. Kis Ambrust hallották és látták. Én elköszönök Önöktől. Ma lesz egy megbeszélésem, ami... Igen. Ha nem dolgoznék, nem tudom, mit csinálni. Biztos valami lenne. A főtitkárokat a katonában csak akkor nézzék meg, a muszáj. Remélem, hogy a Máté Gáborral való barátságom az nem ezen múlik. A melancholy roomsra is többé kevésbé ezt tudom mondani, és a cigány múzesre is. Az elmúlt időben valahogy nekem a katona nem jött be, cseréve más színházak se jöttek be, Ennyit a kiegyensúlyozottságról. Kell nekem állandóan diplomatikusnak lennem. Mondtam, hogy jöjjenek el április 25-én a nagyon megszírő jött ember az Aquarium Klub volt lokájába. Még 265 másodperc van hátra a mai műsorból, és aztán minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Filippov, Navracsics, Horváth, Csaba. Holnapra már biztosan, ma még le kéne gépelni számítógépen négy interjút, szóval megvan előnye hátránya mindennek. Mondjanak már, Pistabácsi, mondjon már valami biztatót a műsor végén, Pistabácsi. Ha van Vona Gábor, az ATV-ben, akkor nincs pörses Sándor is. Most kaptam egy fényképet, rám hivatkozik a Hírtévé. Azért mégiscsak ott vagyok fél lábbal a halhatatlanságban. Nem telefonálnak, nem telefonálnak. Akkor itt bekerültem a Hírtévébe. Élőben embernek beírni, csak felirat formájában. Felirat nem beszél vissza. Én jelentős média kockázat vagyok. Ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne hatástalanítani. 061 712 először dörö.fi alajanos kukac gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, mindent össze hebegjek, habagjak, meglepetés, korlátozott apokalipszis. 06171242 másodszor. Én akkor mindig elszoktam tenni azt a CD-tokot is, amit az utolsó CD-t be kell rakni. Még 150. Gréci Zsolt egészen fantasztikusan rakta tényleg egymás mellé a Balatoni lángos árát, is, hogy hány halottat követelt a Covid. Gréci Zsolt azért a maga nemében... Igen. senki többet? Nagy hangjuk nincsen, de attól még ez egy jó szem. Azért a héten még egyszer elmegyek a katonába. Én kitartó vagyok. És akkor még ott van, ugye, a Káli holtak, de nincsen. Kocsis Gergely. 61. Fogadjunk, hogy 12-nél fog valaki hívni. 50. 44. Neki se kell túlzásba vinni az éneklést. 34. 28. 21 19 Nem lett igazam. 12